بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآت الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مورزون ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي سورة <تصفيق> البقرة سورة د ژوند څلور اهم زمينو کېدل یو اثبات توحید الله رب العزت زم رسالت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام درنګ jihad فی سبیل الله تعالی او څلورم نمبر انفاق فی سبیل الله تعالی ده اول حصه شروع شوه و اول حصه دری بابونه با ده درین باب شروع شو شوه او پده کی خطابات ستا شبه خطاباتو اول خطاب کی اتنیمتونا او دو عذابونا درین خطاب که دری پلیتی در مخکنو يهودو او سلور پلیتی درستنو یهودو دا اس درین خطاب دی درین خطاب انکاروهم من ال اوامر و ایتیانوهم بالنواهی انکاروهم من ال اوامر چیزه یهودو تا اللہ رب لزت کم کارونا ویلی چدا اوکی زيده غین انکار کی هغه نه او کوم کارونه چې رب العزت دی منه کوي نو هغه کارونه دي کوي په پایات کې مکه یو نواهی یو نه به ذکر شي ورپسې بیا اوامر او ورو سيات کې به نواهی ذکر شي ننه سبق سوره البقره اول سپارا آیات نمبر تریسی دری اتایم نمبر آیات نده اللہ رب العزت فرمائی و ایض اخذنا میساق بنی اسرائیلا یاد کا چاہیز دو مونگا مزبوط و عداد بنی اسرائیلونا فدی خبر باندی لا تابدونا الله. لا تعبدونا جتا سبا عبادت نکوي الا الله مگر صرف د یو الله ربول عزت عبادت او بندګي وکوي لا تعبدون الا الله معنا در منسر کې امام سي اوتره مه الله ذکر کړې دي لا تجالون الاولوهيا الا لله دا سو نوجر مگر صرف الله رب العزت د پاره الله رب العزت گنی وبوالیدین احسانن دا اول نهوا اس دین وبوالیدین او مور پلار ترا خی گنا بکوی نیکی بکوی مکے لا تعبدن الا الله کی عقیدے طرف ته اشارہ قلعه چه اقیده صحیح شولا ده ها غین روست و آمال ذکر کی و بالوالدین احسانا او مور پلار ترا با خیگنه کوئی نیکی با کوئی مور پلار ترا خیگنه احسان طول اول خیگنه خدا که ده مور پلار اقیده ده غلطه بی ها غواله صحیح که طول نلوی احسان داده کثنګ ابراهیم علیہ الصلات والسلام د کلا د پلار عقیدې صحیح نه ده نو سورت مریم کې د ابراهیم علیہ السلام ته تفصیل واقعه ذکر کیږي چې اپلار دا مسله بیان کړې ده او پلار یا بدلا تاوه د شیطان ان شیطان کان للرحمن عاصیا او یا ابته سره ورته خطابات کیږي ویم جمهور بلار اقیرې دي زهیدان کدا اعمال سکوتا هیوی نو دهغې ترغیبات ورکوږ د نیکو اعمالو درېم انسانو خې د مور پلار دا دا دا غی تر ادا ده دا انسان د حقي خدمتو کې حدیث کراځي نبی علیه الصلاۃ یو صحابی راغی وی جہاد کتزم مشکات شریف حدیث دی نبی علیہ السلام ورطوفر مل احیون والدک ایستامور پلار جوندی دی هاو ورطوی آو نبی علیہ السلام ورطوفر مل ففیہ ما فجاہ دا لارس او پدی که جہادو کا مطلب د حدیث دا ها غتم کی جہاد فرز کفیو مسدد ادا کله کې jihad فرض کې پیوی نو د خدمت دیني نمو دغه خدمت کوه دا ستاره لپاره بهترین کار دی دارنگ رنګ حدیث کې راځي روایت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مخرجو حدیث در سیدی سکه ها روایت تر شیوه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام نسوته کو سونا کول چه اللہ پیغمبر ایل اعمال افضل اللہ پیغمبر کوملو کی بهترین عمل کی میو نبی علیہ الصلات والسلام ور تو فرمایل عمل یو دادی الصلاۃ على وقتها موز په خپل وخت باندې ادا کول عبد الله بن مسعود رضی تعالی عنہ بلته پوسګی د دین رسو بیا کم عمل دی نو بیا ورتا نبی علیه السلام فرمایل بیرل والدین زموږ اولاد سره ښه غنو احسان کول درېنک عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ تفوسکو دین دی رسول کو عمل به تر دي نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل الجهاد في سبيل الله د الله رب العزت په لار کې کول دا بهترین عمل دي دا رم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چه عام و افصر و عامال و بدلی اللہ رب العزت په قیامت کی ورکی و سزاگانی. خو او ده مور پلار عدب دی چکم انسان دلتی عدب بو کې خپل اولاد بول اللہ رب العزت ده قصی کی. او کده د خپل مور پلار عدب و عزت تونه کی نو بچی بینا فرمانه بی ده ده دنیا کی سمدسی اللہ رب العزت سزا جزا ورکی. دارنگیو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو صلاح دعوات مستجابت لا شک فیهن نا دری دعا گانی دا سی دی چه آغا دیر زر قبلی گی دا آغی پا قبلی شک نشتا دا دریتانا یا بددعایو کی خواللہ رب العزت دیر زر قبلی خواللہ رب العزت دیر زر قبلی یو نبی ریحی صلاة و سلام فرمیلیو دعوت المسافری مسافر دعا که چا دا پار دعا کی خطب او کچا تا به دعا همو کی نو آغا هم خطب لیگی دویم دعوت المظلوم کم مظلوم انسان دی دعا فریاد و الله رب العزت قبل اي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سرنا الملك رازي شلم سيپاري اول مخي نو الله رب العزت مظلوم دعا بداله دعا او بدوا دعا نه قبل اي دريم نبوي عليه صلوات و سلام فرميلي دعوت الوالدي لولده هي وفي روايه ن على ولده یو پلار دزوی دا پارا که دعا که اللہ رب رضیتی خط قبلی و که نو دا پلار دعا او بدعای هاگ دعانا دا مور دا بچو پا اولا حد که دیر خط قبلی دارن حدیث که رازی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فرمیلیو دا پلار پا بارکیم گنا حدیث زانزمم راغلی سا حدیث خو مشترک راغلی د امور په لار په مبارکي جدا جدا روایت راغلي دي يو هديس کې د امور د حق په اړه کې راځي نبي عليه السلام ته صحابي راغي وې د الله پیغمبر من ابرو يا رسول الله اے د الله پیغمبر زه خيګنا انسان نیکی چا سره کوم نبي عليه السلام ورته فرمیل امهکا د مور سره صحাবী پدوین دلته پوسوکه ثممن اذ الله بغمبر دین رسوخه غنه انسان چا سره کوم پدوین دل ورته هم نبی عليه السلام وفرمل امه مور سره صحাবী پدوین دلته پوسوکه ثممن بیا چا سره غنه کوم نبی عليه السلام ورته وفرمل امه کا و سلورم دلت صحابي تفو سوك و نبی علیه السلام ورطو فرمه ثم اباكا ثم لقرب فلقرب او كما قل و سلورم دلت لارت خيگن و احسان كوا بیاك در تر سوك نزدی دی رشت داران دی اخفلوان دی سوك در تصمر نزدی وی و در آغس رزیات خيگنه كوا محدثین وی نبی علیه السلام درید اللهم و بارك ذكر که امکا مور سره خې ګڼه بچی سره 1.5 تکلیفونه برداشت کړی وی پر درې تکلیفونه هغه تکلیفونه وی یو د بچی پخېټه باندې ګرځول یو کال وینم کال کم او زیات وخت دالوی او به تکلیف وی د سخت تکلیف له پیدایښت په وخت کې مور دې دولت د وژنه برداشت کړی او دریم نمبر بیا دی ور کوټوالی کې د بچی خدمت کول د د پي ور کول تیر دی دیني دی کول صفاکون دری چې د لولي خدمتونه چې د مور د زوی کوي د بچی کې دیو جني نبی عليه السلام د مور هک درې د ذکر دا رنگي حدیث کیا سره راځي نبی عليه السلام فرمایلو الجنت تحت اقدام الامهات جنت دا دا مور دا خبولان دے دی مور دا خبولان دے معنی دا دا مور پلار خدمت کی الله رب العزت بتا تا جنت در کی دارنگ پلار پر بارکی ما حدیث را غلی یو حدیث کی نبی علیہ السلام فرمیلو الوالدو اوسط من ابواب الجنت پلار پلار دا جنت درمیانی دروازه دا مینزمی دروازه ده دا دارنگ یو حدیث شریف که دا سراتل نبی علیہ السلام فرمیلیو رزا ربو فی رزا الوالدی و سخطا ربو فی سخطا الوالدی دا الله رب العزت رازکی دل خوشالی دل د مور پلار په خوشالی که دا پلار په خوشحالی دو که او دلآ رب ال زد قارو غضب او وسه د پلار په وسه کولو کده دا رڼا نور ګڼ روايات په دې باره کې راغلي دي نو سر روايات د 10 وی چې د دوانو حقونه یو ځېدې کوي سر روايات د 10 راغلي وی چې صرف د مرحق ذکر وی سر روايات د 10 راغلي وی چې د پلار حق ته ذکر وی او درېوان مختصر مختصر ذکر کړي مدے دنیا خیرگن در مور فلر کرے د حقیق قیدت سمول د حقی د عمل دا سمول او کوشش کول او دریم دنیوی کارونو کی د حقی خدمت کول او هاغي تذال خبرې کول چې مور فلر په هاغي باندې خوشحالی کی او دای تذال خبرې نه کول چې هغه د مور فلر لپاره د تکلیف او د درد سبب وګرځي درې روسو برعشی سورتی بن اسرائیل کې الله را العزت فرمای ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دي تو اسقدر تا تکلیف خبر متوی نرمی خبر ور تکوی دارنگ وقت ز راہما جنا من الرحمتی وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا دي ده او ځان دغې په مخ کې عاجزه کې ښکته مور پلاړ د بارا مرګ نه روستو دا غي حقدارې دنیا کې کومور پلاړ د کافرو وی دنیا کارونو کې دا سر امداد بکه دا غي سره بخيګنه کې دنیوي کارونو کې او کله دی دین اړې د دین په معاملې کې چې مور پلا دې غلط دي د هغه بنیش منلې دی ویوژنا سوره لقمان کې ادارې سرن کبوت کراځي وین جا حذا کلام تو شرک بی مالی سره ک علم فلا تتهما چې مور پلا دې عقیده خراب عمل در له خراب وي نبیه مزاجین نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه صحابه رضی الله تعالی عنهم دا امور دا اکلی چه صادر رضی اللہ و تم ایمان روڑو نا او بو کرتار شروک مور کلار رضی اللہ و تلنمه دا خدمت کولو نمور ورطوی واللہ الا آکل و طعاما ولا عشرب شرابا حتی اکور بی محمد صلی الله علیہ وسلم فاللہ قسم زبط رحاغ قراکونکم فرهاگواز <ترحا> اسخه کونکم دړې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکې صادق رضی الله تعالیو مرغې نبی عليه الصلاۃ والسلام تا چې مور کومې داسه قبرې نبی عليه الصلاۃ والسلام ورته وفرمای وې دغه دکڅې دغه خبره مې نه په راغه مور ته وی کيو زر زر تم وړي مریو ژوند کېږي خو یاد زده ګورځه دین اورې دن کینې محدثین ذکر کوي درې ورځو پر نهاره تیرګه پخپلې بیا خوراک شروع کړ روس ایمان را وړیو اکثر محدثین په نس نو کړې چې دین نه دی هلي نو دین کې زېر امر پلاړه خبره بیانې منلې کېږي په خلاف د دین کې د وفات نو روسو د امر پلاړه هم ګڼ هکو نه دی یا خدا چې مور فلاره لپاره دعاګانې کول او وقل رب ارحمهما كما ربياني رب صغيرا ځکه م د مور فلاره لپاره دعاګانې کول دارن مرن رسوم د مور فلاره لپاره دعاګانې کول دیم د کوم خلقو سره د هغه تعلق وي رښتیداري وي خپلولي وي خپلوانو سره خپلولي پالل دنیم چکم دا مور پلار دوستان وی نو دا حاغی سرا جوستی پالل سلورم دا مور پلار دا طرفنا صدقا و خیرات کول اصم خود دنیا کیم که انسان نیک عمل که دا مور پلار پا حاغی که برابر حصه وی خوددین ایلاوام چی دی اولاد دا مور پلار دا پارا دو لهم که مداد امور پلار تر احسان و خیگنی دی در ام و ذل قربا خپل و سره و سر خیگن که وی خپل و لی پالی احسان و سر که وی و ذل قربا خپل و خپلوان حدیث که راضی نبی علیه السلام و فرمائل و سوالین کم دا حدیث چتی دا بخاری شریف حدیث دی, دی جمعت باورز باندې د ریسونه د الله رب العزت د عرش لاندې بوي یو با قرآني شريفې دریم امانت او دریم سله رحمي سله رحمي هغه به د اوازوم کې الا وصله الله ومن قطعني قطع الله هلا من وصلني وصله الله خبر در يا الله جاة جزي پالي لهم جاة جزي يوزي کرهم يا الله دخبل رحمت تري ومن قطعني قطعه الله جاة جزي پري کرهم يا الله دخبل رحمتني جدا کی کتي کی لري کی پري کی دارن یو خوانه پښتنو خپلولې وي پښتنو خپلولې پالل دا وي یو خپل خپلولې پالینو دا بل مر او که یو نه پالې نو دا بل اصل خپلولې پالل زادي نبی عليه السلام فرمی سل من قطعا کا وا فمن ظلمک نبی عليه السلام آداب خي نو سو یو ادب دا سمن قطعاکا تخپل بولی پاله د هغه چا سره څو کتاب سره خپل بولی کټکی واف عن من ظلماکا او هغه چا ته کوا څو چې پتا باندې ظلم زیاتې کی الله ته پریا واسطه معاف کا خپل بولی پالې دایې چې کله تاسو خپل بولی پرې او تو سر تر خپل او پالې علماوی دنیا کې درې قسمه خلک دي غالبًا مولانا روم رحم الله د ذکر کوړي یو عادت هغه د انسانيت د وین د خرطوب دی او د ریم د سپیتوب عادت دی سټي عادت ده دي چې اکثر موږ چې غافي که څوک ورته سوي او کنه وي موږ یې ا کو نه حق نه ګوري ماقام کیسی فلا اس پی بدر دارنگ بل ٹیم کی څه پلا رضین اوس په ولر پس غافي تارنګ بل ټیم کی سپیچ نازوی ما خپل ګو پسندک پس غافي وکټور تر رقم کی اودې ولر پس غافي وکټور ت سیمنا دویما عادت د خرطوب دی خره عادت دای دی کله چې یو ښاږ د بل سره خکې نلابل عمر سره خکې خروان طور چوکا دلیشي یو خرج وي په دې بل باندې سره خيوي هم په دې بل باندې سر کی دي په یو بل سرون سر نه خيوي خفارم ولاړي په یو خارجه خکینو دا بل هم ور سره خکې دریم عادت به د انسان نه وي د انسانانو انسانان عادت بدای وي چې د سر اسوک بدوم کی چې د هغه په بدله ور سره خو کی احسان او خیګنه ور سره خپل دا پالداري چې تاسو رسو خپل ولی پری کې تور طرف خپل ولی او پالې خدا خپل ولی ولی پالل دا, دا, دا پنافرماني نه کینی دي باسرګراسی وي وعده خاضی پرای شي یو وعده کې دې خدا الله رب عزت نافرماني نه بشي وي دم توب بشي وي جراغان برابر سلی شي وي کس قسمه قسم د الله رب عزت نافرماني نه بشي وي او چې خبرې چې ير تر برولولی دا خپلولی دا رشتہ داری دا خلاصونم تین نکی اصل علماوی رشتہ داری روستو ده دا حقوقو ده الله ربو عزت نه دی هغه ده رب الله ربو عزت نافرمانی کی په بدی ټیم کې خپلولی په اړه بیان چې څومره طرفی کې شریک شي شی. بلکې ته ده الله ربو عزت په نافرمانی ته نزان خفقا دې لپاره چې بلورو داغه ده رب الله ربو عزت نافرمانی ونی کی. خپل ولي پالل په ګناہوںو کې نه بلکې کله جائز حلال کاروي بیا خپل ولي پالل دي ودیم وذل قربا خپل خپلوانو سره خیګن او احسان او نیکی کول دریم ولي اتانا ایتیمانانو سره خیګن او احسان کول ایتیم علماء ذکر کوي عام طور انسانانو کې چې چا پلار مرشي او پا زناورو که جدا کم ساوی مور مرشیم. پا یتیم دا چه ترسو پر انسان بالغ نوی نو دا یتیم ده. کرا چه ده بالیغ شن نو بیا یتیم ختم شو غالبا یو حدیث دا سرازی نبی علیه السلام فرموی لیس الیتما بعد الحلمه. حلمه نشتی یتیم والی روس بلوغ نا کل انسان بالیغ شن بس یتیم ختم. که دقه سی یتیم والی تر امر پوری وی نبیه خدا طول مشرانو یتیمانان دی زکر پلارانی نیشتی یتیم ترسو چه نابالغ دین او د پلار مرشو او بازو لماوی یتیم چه که موری او که پلار چا چه یتیمو یسیر که فرق ذکر پیده دی یتیم بازو لماوی یتیم ده اصل که ده بعد نده لی روالی نده زان وحدت او این افراد نه دی یتیم تم یتیم زکووی چې دا پلار یې بازه شوې دی حته طور توربندی اولاد او پلار خپل کې سکارای شي فل سکارای شو زیوی او یتیم د پلار نوی ده مشورې سوق نوی ده خبرې نوی دویم دیم بازو را یتیم دا په مند غفلت باندې مرزي عربی کې یتیم تم یتیم زکووی خلک دغه حقوق نه غافل دی خلق عام طور در خیال نساتی لیکی کل ده نور و معشمان و ده چه ده پلار ده وجن خیالو نساتی لیشیر پلار بخفو جی که خیالو نساتم نور ترپونو ترگوری یتیم عام طور اکثر ده دیدم را خلق خیال نساتی درین بعضو لماوی یتیم داتا بطن ده بطوانا روز سپاتی شوی نو عام طور دا پا حقوقی روز سپاتی کیگی دی وجن عورت یتیم گلی کیگی نوالی اتما اعتمانانو سره خیگن و احسان که. و الحدیث کرا دی نبی علیه السلام فرمیلیو انا و الیتیم کهاتین. نبی علیه السلام دا دو گوت درق سوچتی کیوی فرمیل انا و کافلو الیتیم کهاتین. زو دا یتیم پالنک و انکی پشاند د دو گوتیو دا دو گوتی جسنگ اخپلو کینی زیدی یو مطلب د حدیث علاماتا زکر کئی زو د یتیم پالنک و انکی درق سی و پ دوین باز محدثین د دې مطلب د ذکر کې څنګه چای یو کوته شهادت والو د منځمئی کوته منځمئی کوته د دینه لګړته دا نو د قصې زماده رجب او اوچتوي د دې تیم پالنه کوونکی د دې د دا وخت ته وي خو د قصې نږدې نږدې وي دا رنګ حدیث کراځي نبی علیہ الصلات والسلام بدرین او بهترین کورم خود وبنترین کور هغه چې پای کې یتیم خ پالنه کیږي او بدترین پور کور په کور نو کې هاغه چې تین په کې وي د حقيقه له کې بل ول مساکين الله ربو عزت دي ته حکم کړو چېږي نه و کوي مسكينانو سره غریبانو سره فقيرانو سره احسان او خیګنه ور سره کوي سبغم حکم وقولو للناس حسنا دا د عام خلکو په باركي خلکو بخلقتا خېسته خبره خبره خېسته خبرین عصم راضي نو خېسته خبره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای لا اله الا الله دنیا کې د لا اله الا الله نه خېسته خبره نشي کیده نو خلق ته یې دعوت دل ده قېده د لا اله الا الله باور کوی دیم کول سفيان صوري د هیما ول ذکر خيصة خبرة امر بالمعروف أو نهان المنكر تكروس براشي سور حميم سجدان سلرشتم سفارات درشمنا بر آيات كي ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سور حميم سجدان آيات نمبر 30 نخيصة خبرة دا هغه جدان چې هغه خلک د الله ربولوځ طرف را بلی نو هغه اوامر ادا کول او نواحي پرېخل صوفیان سوري رحمه الله ذکر کړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خسته خبره ده درم قول ابن اللہ دی ابن جریج رحمه الله ایبن جریج رحمه الله ذکر کړی څه خبره ده نبی علی السلام په باره کې خلق او رشتیا به نه کول او دې طرف تکل کرابلل د نبی علی السلام سنت طریقو طرف ته ځکه خسته طریقې په مخ مضمکه باندې هغه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واخیر ال هدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم حدیثه بهترینه طریقا هغه طریقه د نبی علی السلام ده صلی قول ابو العالی <سؤال> رحمہه الله ذکر کرے ابو العالی رحمہه الله ذکر کی وقولو لناس حسنا مراد نرمی خبرې کول عام دنیا کې او ښه جواب خلکو تو ورکول دا کمی خبرې په بارکستانه تکو سوشي عام خلکو سره خبرې کین او خطرې کې سره خبرې کو داسنه چې بد کلامیو کې چې بچاړه په هغه باندې زخمی کین زکېو د توري زخم وی او زمندگی به هم زخم وی وسخه الله خداسی چې د توري زخمونه په خلکو کې جوړی وسخه الله خداسی چې هغه پجیو باندې خلکو کې زخمونه جوړی او دګی وی زخم هغه د توري زخم نفیز وی دګې توري زخم هغه کوه بیا همرای شي خو دګی وی زخم هغه پزری کوي د دې علاج بیان کی عمر تیر شي وچا ته کان ذل کړی وی سپکه خبره دی کړی وی بدره دی وی بد لی وی ډیر زماونو پورې چا نه خبره هریږي نه دیو جنا د کا پی پاول کې کالج د کلمې کی باس کیږي مباغي ه شکی او شعر نقل دی شاعر وی جراحات السنان له حتی یامو ولا التام ما جرحل اللسانو جراحاتو سنانی له تیامو د تورو حا کم زخمونه چې وی داغه پر هر داغه زخم راضی زه تر راضی ولا یلتام ما جرح اللسانو کمزې چې په جبا باندې زخمی شي بیا داغه پر هر نه راضی نو وقولو لناس حسنا یو دا چې आम्ही خبرې کوي خلقو سره نرمي څه خبرې کوي دریم کڅوګرنا څه خبرې باندې کې تاسو سئې ماغه ته خسته جواب ورکې ذکنے بی علی السلام تعالی رب العز تعلیم ورکی و ام السائل فلا تنحر هر کی سوال ته ونه کېدې نو هغه دا غایات یو مطلب دا و ام السائل فلا تنحر که تاسو سوالو کې د دین په باره کې ته پوښتې نو هغه مر هټه جواب ورته ورکم دیم مطلب دا غایات دا و ام السائل فلاتن تنحر هر چا سوال کوم کې فقير غريب <سؤال> سره تړې دي نو هغه مرټ کم از کم که څور کولې نشي قران شريف ذکر کولې رسو بده مو سيپارې درې مو سيپارې کې برابر شي قول معروف و مغفرت خير من سبقتين يتبو ها اذا ته فقير او غريب ته څور کې خو جار سره بده دې وي ودينه راه بهترا خو نه خوا چې څور کړي نه وي او کم از کم چې بده وي نه دې ورته نه وي نو اغه دا دی ور کول نه چې پکې زابطه نه وي بدره دي وي مخه وینات دي نه غواړو به ده نو وقل للناس حسنا کې خسته خبرې کول قصو کې پوښوکي سوال څو غوښتو کې لو کم از کم هردا په خسته طریقې سره جواب ورته ورکوي نو وقل للناس حسنا او اي قل حسنا خسته خبرې واقع موصلاطات په خپل وقالو کې دا دي یو ښې سوالې د عقېده په خبرو کې دي نو د توحید عقیده ده چې خلکو د الله اله الا الله تعالی مور کی دا د عقېده ښېصه بیان ښېصه خبره دي زم ښېصه خبره د عمل دي نو ښېصه خبره د عمل په باره کې ده چې ټول خلک د نبی اسلام طریقو تروبلي د ریو اوانر او, او نواغیو کې خبری خبره دي وسو خلک د پوری نومه کې څوک د سنا څوک یو کار څوک بلته کار ترابلی خسته ولون او خسته مې کوون کې هغه دي خلک د الله رب ال حکمونو ته او د نبی اسلام طریقو ته راغلی او مې کوون کې خسته مې کوون کې هغه څوک دي څوک د الله رب ال عزت دا نه فرماینه خلک مې کوي زرورم خسته د عام معاشری د خبرو دی د عام معاشری د خبرو خسته خبري کول نرم خبري کول چترا بدکلامینه کول او داران ورتره دریم نمبر څو کی دپو څو کی غخته دی او کی دایخه جواب ورکول واقیمو صلاتا واتو الزکاتان واقیمو صلات او پابندی کوي دا منزه واتو الزکات او ور کوي زکات دا منزه په باریک و یقیمون الصلاة کی تفصيلا بحث منزل اوقاتو منزل ارکانو د منزل شرایطو د منزل فضایلو د ترک او ایادات هغه مخکې تفصیلن ذکر شیدو زم متوالیتم بیا ووري دای تاسو الا قلیل منکم مگر له خلک تاسو نا وونه نوونه لري دل و انتم مورذون او حالای کی ویتاسو اراس کوون کی مخړه اونکی دا و انتم جمله حالیه ویلې جمله حالیه لیل استمرار دپار ده همیشوالی. یعنی همیشه تاسو مخدهون کیوئی ده دین اعراض کهون کیوئی. اعراض اصل که کی عربی کیوسیز نمک ارول و سراد کینی بوغز او ها غسیز بدگننو دا وجنا. مخدهون دیت اعراض ویلی کهیز. و ایزا خزنامی تاقا کون او یاد کهی کل چواغستا موستا سنا مضبوطا وادا لا تسکونا دما اکون پدی کس نواحی ذکر کیی. لا تصفیفونا دماعا کون چه نبتوی وی تاسو بینی دیو بل ولا تخرجونا انفسکون او نبو باسی تاسو ملگی رستاسو من دیاریکوم دکورون استاسونا ثم ما اقرارتم بیا تشهدون او حال داری تاسو گواهان یا پدیبان دکوها لا تصفیقون دماؤكم ولا تخرجون انفسكم لا تصفیقون دماؤكم ده يوب الويني بنتو يوهي حدیث کے راضي نبی علیہ السلام فرمیلو دماؤكم و اموالكم علیکم حرامون ساس وويني ساس ومالونا ده پتاس وانی حرام دی ده يوب المانسر بغداری نکی خیانت بنکی ده چاوینه بنتو يوهي دارنگ یور وای تراس رضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای کلا طول دنیا راجمشی او دیو مسلمان به گناہ ونه توه کی الله رب رضات دا ټول خلق و پدی جهنم ته دغتیس دردی پوری عمر رضی الله تعالی او پر زمانه کی تقریبا دی یو کس قتل باندې او کتان راجمشی عمر رضی الله تم وو ane قتل ته بل اور سواده مسلمان ونه تو اینه حل کو تا دا مسلمانوین اسفتخ کر رہی نشو نیزا بلوین یو بلوینی بنا تو یووی دویم و حدیث کرا زی نبی علیہ السلام فرمائل کامت و عرض باندی دا حقوق و عباد تا پوست حساب کتاب کی گی نوٹونو نمخی دا دیوینو حساب کتاب الله رب العزت کی چاہ چاہ دا چا دیوینو ایک قدل ایک قدلی وی دیو دی حساب کتاب مخی کی گی دویم و لا تخرجون انفسکون او نبو باسی تاسو انفسکوم انفسکوم خپل مانه دا زنون استاسو دا کور استاسو نا خپل زن با دا کور نو باسی نخپل کور نا خصوبه خپل زن نو باسی اصل یو قول دا علماء دا دا انفسکوم یوی لخپل زنون یعنی بل مسلمان با دا کور نو باسی دا حقی بیزیتی و بیحیی بناخلی ذکا انفسورت ذکا وی نبی علیه اسلام فرمیلیو المؤمنون كجسد واحد مؤمنان ذا پشان د ذا ټول مؤمنان پشان دی یو بدن دی تربوري نشتا کائنو اشتکا جسد کلهو ک بدن کی استرک دے تکلیفی ټول بدن تے تکلیف دی جوات ټول بدن تے بدن کی یو انګام تے تکلیف دی ټول انام تے اخی کو گی دقصین دبل مسلمان کور نی وستل دقص دی لک خپل ځان وستل د یو یोजना مؤمنان پښان دی او بدن دی دوی خپل دا علماو دادي جواز تو خرجون انفسکم څنګه چې ځان د پاره د پورن ویصل دا بدګنی دا, دا بل مسلمان د پارم د پورن وتل بدو ګنه داغه د دا پورن او بازد دا به یی کی ځکه نبی له سلام چې کامل ایمان ذکر کړی نبی له سلام فرمایي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تاسو کې انسان کامل ایمان نشي جوړي دی دردی پوری چې خپل ځان د پاره څخه وخي چې مسلمان رور د پاره مخ وخي مسلمان چې یو کار خپل ځان د پاره وخي بل د پاره به وخي دغه سي چې خپل ځان د پاره څخه نا وخي بل د پاره مغه نه وخي ځان د پاره یو کار بدیشي پورن وقت لاور تخنث کاری جبل سو د قصې دی او باسي د قصې نه یو برم نو باسي ظلمن دریم کوذ علماء د ولا تخرجون انفسکم دی وجنومیرو چې تکره بن مسلمان د کورو باسي یو کس باسي حقیقت کې د اپ کو ځان وستې دي څنګه چې حدیث کرا دین نبی عليه السلام فرمایلیو چې مو پلار کنزل کنسلیم کوې دالو یو ګناه ده زاجورت دې الله پیغمبر مور پلا ته وسو قنزلي کين نبي عليه الصلاه والسلام او توفن مهل صحابه د هغه ټیم سره تفوس کي ورنا نن سبا دقه څه قلقشته چې په مخامخ مور پلا ته قنزلم کي بدره دې موي او داته بدبختې موي چې مور پلار وې یو او کرام رضى الله تم د زمانی زمانه متعلق تفوس کي چې مور پلا دم سو قنزلي کي بدره دې بووي نبي عليه دبل مور پلار کنزل دبل مور پلار د بجرې دی وی حقیقت کې خپل مور کنزل دی ځکه چې ته بل څوک کاندې هغه وتاو کنزي وختانه وې په دې مور مکنځه د مور نه کنځم چې ته بلکې مور پلار د سوي دقه سي هغه وسام مور پلار ته کنځلیو کی دبل وجني مداوغ پهلوان او ریشداران برا پات کتابو نو بل وجل حقیقت کې خپل ځان وجل دی. دبل, دبل عزت کول حقیقت د خپل ځان بي عزت کول دبل عزت کول حقیقت د خپل ځان عزت کول ته چا عزت او که سب خلک عزت کوي څه کولای جاي بي عزت کینو سب خلک بي عزت کین نو دی وجينا ولا تخرجون انفسکم د انسان په خوده چبل وګنی نو یا ذاته سب مو اجر شي نو دی وجین انفس ذکر کړی دی ولا تخرجون انفسکم نوو وازی تاسو یو بل لار ان تاسو کوم ځان نه تاسو نیو بل من دیار کوم د کورو تاسو نه ثم اقررتم وانتم تشهدون به اقرار کړه تاسو وای تاسو غواهان یا تشهدون په معنی د پوهی عمره دی وای تاسو پوها چې دا کار غلط دی داغي باوجود تاسو کوو ثم ان تم هؤلاء تقتلون انفسكم ثم ان تم بيتا هؤلاء اے کسانو تقتلونا انفسکم وجل تاسو انفسکم زانو نساسینیو بلرامل گری و تو خرجونا فریقا منکم من دیاریهم او اسطلا تاسوی ودلا منکم چستاسو نوا من دیاریهم دکورون ددوینا تظاہرون آلیهم بالعتمی والرزوان امداد کلو تاسو پدی باندی بالعتمی پاکولو دا گناه ولو دوان او پاکولو دا زیادی سره اصل واقع داوان سنگه چی تفسیر ابن کسیر نورو چا زیاد تفسیل سر زکر کردی چا کم تفسیل سران اوز او خزرج دا تر او رارو دیخ پلو که اوز اکم تر د دخو ده سباو دې لکه کو نو خوولیدم کوم دې مو غو دېم دای تر طرفه رسیدي جیت وی تورارت وی رغ دې لکه بلی زې تا خوولې جې د دونیو زم کې وین و چې د هر صبر نه پات شي خدا به خرڅ کو نوبیا براش و چې هرڅه یو نو, وی نو, نو, بی نو کوم ویو خلقو ته نو بیا ویرا نه خلق ارزانه خلی چې کله زموږ ذراتی نو بیا وی خلق ارزانه خلی نو خلقو کې تر واره اختلاف شروع کو ځان به خلقو په مختلف کو زوبويم چې بززره زما وخت نه تیری چې زده ازمکه خرصو موزم کینہ اور واره چې زما وخت نه تیری چې خلکو دغس دغه بز دې نه زمان نو دا نه دغه څوک سموږ تیری یو مل راز دان خرڅي یو زاخرم بل وزاخرم که کله خلک شو نوبولي پی شروع شو چې هر چا غرانو کې غرانې ده غرانې زمکهخه په ګران قیمت خرڅه کړه اراغ ول دی مدینې ته مدینه کې دیو سیدل د دی دې اولاد راغې د دی دې خاندانونو ډیر اولاد غن اولاد یې شې لولي قبلي شوي اوس او خزرجه په پدی مدینه کې یهود به هم اسیدل بنو قریضا بنو نظیر بنو که انقادادلی به هم اسیدلی نو اوس و خضرک جتره و رارق و لارل تو دی حاکم نستنو نو خفلو که جگڑی راتللی اختلافات راتلل نو اوس او د خضرک بچه دا جگڑا شوان زاد المصیر کی بنی جوزره من, من لازی کرکوڑی بنو قریضا چه کم دا یهود رو دل بوا نو دا با دا اوس ساروا او بنو نذیر د یهودو ډله چې کومه وا ودا به خضرې دا ودا خضرې تروا او سره به بنو قریزه والا و او خضرې سره بنو نذیر وګ دیو په لکه او سره د خضرې بچ جنگ را دیو په کې ځان شامل کو په کار خداو ته یهودو د دوه ډلې بنو قریزه ومن بنو نذیرو دی خو یو سره کار نه ویل لري ودې وسه ده یو ډېر ښه څه سبه دبلې ډلې سريک ځنګ بهوش نو ځنګ کې عام قیدوم د قیدیانو مرزي مړین پکې کیږي ځنګ کې دا, دا خبرې وي نو کارې چې ځنګ به وسو نو بیا به قیدیان ټول وسو نو کارو چې د اوسره قیدیانو د حضرت حضرت خضرج سره د ادیې طرف نه کوو بنو زیر بو نیو به سروچ قیدیان او دیو بیا روس یو د خپل کراجه اصل لګره خدای غی او مونږ چه طرفتاری وکه او اوس په کتاب کې خدای راغلی دي کله زاسو د دین یو تن هغه فقید کی وی خدای هغه اخلاص ول تاسو ته وی نو کوموږ اوس د ژوند قیدیان دي به دې موږ اخلاص دا کومه ګننګاری چکهره بیر اخلاصونو قاما خاصی لپاره پیسې لګې دی ودي به چنګره جمع کول شروع کړه تر ازې په زیره پیسې راجم وکوم او دا خپل دین والا خلک چې د دې کې نه اخلاص کوي ګټه وی پدې کې دا و چې پیسې به ستانلو والی او سه په باغی کې ور کین اوسره پدې به عمل کول او په دې نور به نه کول الله راپریزت ورته دا قدرت چې تاسو غنوروم ډیر وو مونې شي یو بل بنا وجنی نتاسو ولی یو بل وجل یو بل یو ڈلیس تریشی بل بل بلی ڈلیس تریشوی یو بل وم وجل دارنگ دی یو بل بیزتیانی بی کولی قرون بی ویستل مدان کو پتاسو ارانو پتاسو دا تاسو ولی کول صرف دا یو کار خطاس دی یو حکم خنوش شوی صرف قیدیان بر اخلاصوی نورو دیر حکمو نتاسو آغا پریخ اللہو دا یو پکی کوی مرسومان توم بی تقتلون انفسکون وجل تاسو ملگی رساسو و تخرجونا فریقا منکم من دیاریهم او اسطلا تاسو یوڈلان منکم چستاسو نواینی ستاسو دین نوا من دیاریهم در پورون دیدوینا تظاہرون آریهم انداد کولو تاسو دا غی پخلاکی بالعفم والعضوان بگناہ سر و پزیعتی سران بیل افم اولو ادوان اتم او ادوان کی علماء گن فرقونه کئیم. یو فرق اللہم امنی قیم رہی محلاء کردی دی. هاو اتم هاگ گناه تا ویلیکی ماکانا محرم الجنس. چی دا کمی گناه دا سر جنس حراموی کلگوی دیروی هاگا حراموی. دیتا ویلیکی گی اتم. دویم دی ادوانو. اودوان ما كان محرم الحد یو حد وجنا هغه حرام شي خلک پکې زیاتې شروع کین یو کارو جائز خدای خلقو د عمل د وجنا هغه حرام شي دې کار ته اوودوان ویلیکي دې زماني سره د حقي مسال الله ابن قیم ریم الله ذکر کړی لکه اسم شرک دین دا بالکل کلیګوی ډیر وی دا حرام دی اوودوان لکه بدعت دین دوا د جاید دا ترتی ولته ځانرو واسه بدعت کیږي د حد وجهه کیږي حرام شه یا نور د سکرونه د وین فرق تفسیر معالم التنزیل ذکر کړی دی تفسیر معالم التنزیل ذکر کړی بل عض بل اسم ولوزان معصیت او اثم نافرمانی تا معصیت او د ظلم تا ویلیکي زیاتی تا ویلیکي ویتا سو امداد کون ان کی اندیو بل پا خلاف کی بیر اتمی ولودوان پکار دا زیادی اوز پکار دا گناہ اوز زیادی کی اتم مشکات شریف کی حدیث راضی نبی علیہ السلام فرمیلیو اتم وال اتمو ما حاق تی صدرکا و کریتا ایفتو علیه الناس اتم هرها گناہ طویلی کی گی ما حق په صدر کې حساب ځکه تنسیه پیدا کوي څنګه پیدا کوي وکری ته علیه الناس او تد عبادت غنی چې پری دې خلق خبر شي او دا له ګناه ته به یې اثر دی چې کړي یو انسان ګناه وکي په زو باندې پریشانی راشي چې ډوبون کیږي او چینه کیو کی تبان دې انسان چې پری سره خوشحاليږي و گناه سرا فضل که خفغان پیراکی فضل با نبو جرازیم. ایتم قرآن شریف ذکر کړي کم کم کارونا گناهونه دی. و قرآن شریف دسو گناهونو ذکر کړي دی. یو گناه پدیده که ذکر شوا چین غلط امداد که و لبل چا. دویمه گناه روس دستره دی بقران ایک سو اکسی نمبریات که برای شید. وسيط يوشانتوي او تهغا بدل كي فمن بدلهو بعدما سمعهو فإنما إثمهو على الذين يبدلونهو سورة بقراء اكتب اكتسي يوصل يو اتعيم حياته إثم دوهم چه او وسيط بدل كي يوموني وسيط كله اعتورتنا ناسوي او دهاغين روس تهغا وسيط بدل كورلا نودهم إثم ده گناه ده فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ هَارَ چا چې بدل کړي وو سيط لرا روسو داغینا چې دا وریده فَأَيْنَمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ يَقِينُ گناہ د دې په هغه کسانو باندې دا چې بدلې دي لرا دخل کومالنا په غلطي طريقې سره وړل دا غون ګناه د ختم دي مثال دی یا خو رشوت اخیستل پردیما توبخلی یا ڈاکو کول چانه په زور باندې واخلی دا هم ایثم دا هم ګناه ده د دی ذکروم سوره بقره 188 سو نمبر یا چیږي یو سل اتا ته یې میا چی ولا تاكلو اموالکم بینکم وتذلوا بها الى الحكام لتأكلوا فليتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم 128 نمبر آیات 2 سی پاراں سورۃ البقرہ ولا تاكلوا اموالكم مخري من الساسو بينكم فمن ساسك بالباطل بغلطه طریق سرى وتذلوا وانذکویتا سودی لرا حاکمانو تعالی تا قلو فریقمنوال الناس جوخری تاسو د مالونو ذخل کنا بیل اسم په گناه سره نو اتم دریم اتم قرانی شریف دېته وی چې پر دې ته مال خوری په هری طریقې سره دی دریم الخمر والمسیر شراب سکل جواری کول قرانی شریف دېته گناه ویل ده ده دې ذیکوم سوره بقره دې مصی آیات نمبر 219 ذوسوا نو له سم یاد کیږي یصلون کان الخمر والمیسر قل فيهما اثم کبیر و منافع للناس تفوس کی تا نه په بار د سترود شراب ولا د جواری کی قل فيهما اثم کبیر اور ته یعنی پیلی سلام پدې دوانو کې لوی او رسوی و اثمهما اکبر من نفعهما غناہ دې ډیر لوی یاده د فیدی د دینادو 19 نمبر آیات او شراب څکل جواری کول د لوی غناہ ده بل کتمان او شهادت تاسو را گواهی پرته شهادت دې ته هغه پټي شهادت یا خدا جامسګموي و غیره شرید شریعت کې بګی باندې خل کو د عبادتو دارومدار دی یا هم یو ځای کې ته موجود وي استفه مخ کې او کار وشي او تب یاد آغی گواهینه که حق پا آغی که نوی نداون گناه دا دادی زکر صورت بقره 233 و تریسی نمبریاته دوست و دریعتی ایم نمبریاتی کی کیگی دایات میز کی وَلَا تَكْتُمُ شَهَادًا وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه دوست و تریسی او مپتوئی گواہی لڑا جا ج پڑتا گواہی بینہو آتمون قلبو پسی تینن گنانگار دے زرددان گواہی حق گواہیوی حق پٹول دا گناہ دا بلا گناہ سورت نسان سلورم سپارا آیات نمبر بیس شلم نمبر آیات کی ذکر کیه سورت نسان سلورم سپاری آخرین مغده آيات نمبر 20 وَإِنَّ عَرَتُمُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتِيْتُمْ إِحْذَاهُنَّا قِنْطَوَرًا فَلَاتَا خُذُو مِنْهُ شِيْعًا حَتَا خُذُونَهُ بُغْتَانَ وَإِخْمَ مُبِينًا دزانو مهر آغسل فزور و زیادی بیاتنا فزور زیادی سر آخل داش اسم ده گناه دا درين دا جده لویا گناه دا دا دی زکرم دی سوری نسان آیات نمبر ارتالیس اتسا لویختم نمبر آیات تینزم سی پارا سورتون نسان شرکول دا لوی ظلم دی لویا گناه دا دایات دا مینزم ومن یو شرک بالله فقد افترائت من عوض ايات نمبر 48 پنجمہ صفارہ سورۃ النساء آیات میں فمن یشرک بالله جاء الشركو قد الاثر فقد افترى اثما عظیما فتاشیرا جوڑا قد اثما عظیما گناہ لیا بل شرک لے دالوی گناہ دا بل اثم البہتان بچا ونی بہتان بچا ونی بدنام لگول دالوی گناہ حدیثِ قرۃ السورۃ النساء 112 نمبر آیات یوصل دولتوں نمبر آیات 30 سی پارہ سورۃ النساء ومی یت تبخطوی اتن او ایتمن ثم یرمی به بریان فقد احتمل بهتان و اسم مبینہ کار پخپلو کی گناہ پخپلو کی تدین نسبت بیاپ چاہتا ہو فَقَدِهْ تَمَلَعَ بُغْتَانَ وَإِخْمَ مُبِينَ لَعَ بُغْتَانَ او يَلُوِي قُنَهْ دَ يَو دِكَارُم غَلَتُو كَ دوئم ده دي بدنام بياه باندې و بل پرده حق آغستل حق شريد چه آغستل یاسو قطلول ده قنه ده ده دي ده که رسولة نمبر اتائس پگم سپارا سورة المایدان اتشتم نمبر آیات نمبر اونتیس یو کام درشم نمبر آیات اینی اریدو انتبوعا بیثنی و اثمکا فتکون من اصحاب الناری و جزاء جزاؤ الظالمین اینی اریدو انتبوعا بیثنی و اثمکا زوارم کی راگیر چې ته په ګناه زما په ګناه استا کی شیوت د اوروالاو نو داسه زالمانو دا استاد ګناه استا قربانی کووله نشو زما ګنه یعنی زما و, و قتل کی زما د وجنه بطا پا گناه و ته په ګناه کراګیر چې نو بل قتلول دارین اعمال کوول چې په اخلاص نوی داون ګناه ده بل په دروغ باندې قسم خورل دا ګناه ده ذي ذكرم دي, دي سوره 107 سو نمبر ایت یوسل اووم نمبر ایت سوره المائده اووم سی پارا بینو تیرا علی انہم استحقوا اثما فاخرانی یقمانی نمبر ایت اووم سی پارا سوره المائده بینو تیرا علی پس که کا چریخ کاره کرشه وازه کرشه خواهدار کرشن دی چه اقینا داد وطنه مستحقو کرده دل ایخ من دا گناه دا اوگه دایاتی خودلت دا ایخم گناه چی دی پا غلطه واندین قسم او خورد نو دا گناه دا دو رسم شریف بازی گمانونا بز گمانیانی پچا باندی کول غلط شک کول غلط گمان کول دا گناه ده دا دی زکر صورت الحجرات شپوشتم سیپارا آیات نمبر بارا دولسم نمبر آیات کی کی صورت الحجرات شپوشتم سیپارا آیات نمبر بارا دولسم نمبر آیات یا ایوها الذین آمانو جتنیبو کتیرا من الظونی ان بعض الظن <سؤال> اثم سوره الحجرات في اشتمت سوره ايات نمبر 12 ايات اول يا ايها الذين امنوا ائيمن ولو ايتني بكم كثيرا من الظن ظنوا في دير غمان عين غمان يعمل مكوي زكا ان بعض الظن اثم يقينا بعضي غمانون ها ده انسان غلط ګماند کی په چا باندې بدګمانيانی کوي دا ګناه ده بل دیارلسوم قران شریف ګناه د قران شریف آیاتونو ته نسبت د درو کول د وی تکذیب کول د دې ذکر سوره المتوفین د چې موږ یې بارا د لسم یاد کراځی و ما یو کذیب به الا کلم مؤتذین آیات نمبر بارا دیرشم و سی پارا ومایو کذیبو بیهی او تقذیب نکی پدی یعنی پا قرآن شریف الا کلو موت دی نفیم مگر هاری او داد نوتون کی زیاده کونک گننگار ها قرآن شریف تا تقذیب کهی نسبت در روح کهی ورطان و قرآن شریف دی کارون تا گناهو نویلی تا کم انسان دی دی نیو کارون کهی دا گننگار انسان دی و اینا تو کمو سارا، لچه راشی تاوز قیدیان توفادو هم، بی دیوار توی دیتا، ووا محرمونالی کم اخراجو هم، او حال دا دی چهرام دی پتاسو باندی وستل دی شدل دی دوی، دی, دی, دی, دی و جناح یهودو واندهو کمو، دی کلا تاسو دی دین دی دی یو تن یو گیر شو گریبتار شو دنور و خلقو سران، تازوبه د هغه د دیني فيديو ورکوي او هغه بر اخلاص دی دا کومو مسلمانانو د پاره م دي کله د دین یو کس کافر سره گیر شي اگر چې مسلمانان خوده دي غن نه کوي تلویلی علما لویلی خلک هغه د په فارو په جلینو کې پرات دي په مسلمانانو باندیم باندې هم د لرزیمه دکړه ټول وکوشش کوي او د خپل دین او د خپل مذهب والا سره هغه د جلین نه د غیر مسلمو د خید نه په دیوان دیندا حکم مو چې تاسو دیني او سړی کله په فارو ترقید شئ هغه به رواتب دي تدزیره مې کثیره واقعې ذکر کړې یو موقه باندې عبد الله ابن رضی الله تعالیه رزی یو جنگ د پاره تریو جنګي چوک نو پاره دې کې یو ډېر وینځم دې سره راغله دې ته په جنګ کې ملاوي شو لګمح کې لاړل عبد الله ابن اسلام رضی الله تعالیه او توی سلامین زه تاسو په ما باندې خرڅ کړی حاجیت نواس السلام چې دې خواراه یوه د زيتان ورته وی دا وینځ چې دا د یو دنه دا او دا زمانه واخلي حاوی ورته ل پصوی راکی دا ورته یو په پینځه قیمت ویلو ډیر زیات ویلو حاوی ورته دومره ګران خو مونږه نه اخلي ورته یا به دا اخلي یا به خو دین بیا لې دا کتاس دین کې خدا خبره ده ستازو <سسسس> دیني اوتان هرچاس سره فقيد کو نه هغه خامقه خا تاثروبه سي دي ديبه ور کوي د اغي په بدله کې خدا به تاثروبه سي کله چې اغي د خبري وره چې عالمانه خبري وي ورته عبد الله ابن سلامي او ياوز عبد الله ابن سلامي نو اغي په دي باندې بیا راځی شو او دل قدم دیوم را ورکان عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته نبي کمي پیسې واله څل او وینځه ورته ورکه دا په دي حکم چې سادو ديني اوتان کله قيدي شو داز به هغه اخلاص حال دا چې حرام او په دې باندې خراج او مسل دي شړل دي چې دا به نو باسي افاتو منونا به بازل کتابي اي ایمان دروي تاسو په بازه حصہ د کتاب باندې د بازه حصہ د کتاب مني هغه دا تاسو په دې راغون لکی او راغون لکی اوکل تن وتذكر نبي بعضو نو کفر کوي په بعضې سان یو بل لروځ نه هم یو بل کور نه هم بعضي سما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخذن في الحياه الدنيا دلته سما جزاو د ما استفامیه دا یا نتیه ده ننرن بل مل کما اتفهمی شي دا مطلب فما جزا او فصت ازمن یبدو ذالکان هر اچ اچو کلاکار تاسو نه الا خیزن فل حیات الدنیا مگر سوی بای پجوندی دنیا کی او کما نفیشی فما جزا او بس ندسزا میا فعل ذالکا هر اچ اچو کداکار من کوم تاسو نه خیزن فل حیات الدنیا مگر ګر سوای په جون دنیا کې و یاومل قیامت او پر از قیامت باندې یوردونه اله شد عذاب واپس وکړي شی ها وسه عذاب تام و, و م الله بغافل ان اما تعملون او نه دی الله رب العزت نا خبره ده ها سنا چې تاسو عمل کوي اولایک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا تتمه دریم کتابه زجر او پرټین سره داوود دا خطاب تتما وا بالترغيب او ددی خطاب تتما بالزجر رټنه ورکی اولائک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا دا ها کسان دی جو ورګ جوند دنیا بلا اخرت په اخرت ولا یخافون انهم العذاب بس پک بنی شی عذاب ولا هم ینصرون او نبدبی امداد کولی ولقض آتینا موسیل کتاب دا انکارهم من الانبیاء السابقین سلورم خطاب دی سلورم خطاب انکارهم من الانبیاء السابقین چه دا یہود دید مخنو انبیاء علیہ السلام نهم انکار کے ولقض آتینا و تحقیص را ور کرو موزیل کتاب موسیل کتاب موسیلی سلام سا کتاب دا کلا ور کرشو لسور قصص کی بیا تفصیل دی من بعد ما احلکن القرون ها دکل مونگا فرونیان دا غی دا ملگیری دا خلک محلات دا غی نروسی مسالی اسلام تا تورا پور پریشن وقف من بعدیه بی رسول او پر لپسی لیگلیو مونگا رسو ددنا پیغمبران پیغمبران دا مسالی اسلام نروس و تفصیر مظهری او تفصیر مدارک امامنا سفر امالا زکر قلی دین یو الله رب رضیت یو شا علیہ السلام لیگلیو سلام درین پیغمبر اخمعیل ریہ صلی اللہ وسلم درین پیغمبر شمعون ریہ صلی اللہ وسلم سلورم داود ریہ صلی اللہ وسلم فینزم سلیمان ریہ ایوب ریہ سلی اللہ وسلم اوم ارمیہ ریہ صلی اللہ وسلم اطم مزیر نحم حزقیل علیہ الصلات والسلام لثم یونس علیہ الصلات والسلام یولثم زکریا علیہ الصلات والسلام ذولثم یحیی علیہ السلام اوسورلثم دیارلثم یحیی علیہ السلام سورلثم الله رب لیدفر لبزید موسی علیہ السلام فزدا پی غنباران رالی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أَفَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْدُونَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ كَمَا يُضِلُّونَ ۚ بَلْ هُمْ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا أَتَاهُمْ بِالْحُسْنِ اسْتَكْبَرُوا فَرِيقًا مِنْهُمْ فِي الْمَدِينَةِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي واضع دلالو نا مراد موجزات دی اصلاح مراد دی که موڑی براجوندی کول برگی مرض والا پانده بیلا سوالو اللہ را پریزت بار تصیحت ورک دارنگ پیدارشو رون پسر گو بی اصلاح لا سوالو اللہ را پریزت بارد تصیحت ورک دارنگ نور موجزات دی اصلاح مو و ایدناو بروح القدس و ایدناو مضبط کڑو مونگد لرا بروح القدس پروح پاک سرا وایه د نا او بیروح القدس روح القدس نه مراد غن اقوال غور قول دادي مراد د جبريل عليه الصلاة والسلام دي څنګه د خپل د عبد الله ابن عباس رضی الله الله او نور د غن تابعینو تبه تابعینو دا قول دي چې عليه الصلاة والسلام مذبوط ګړو مونږ دلاره بیرو القدوس روح پاک ثنا روح پاک دي الله رب العزت د دې حفاظت لپاره جبريل علیه السلام په څو اوقاتو کې مقرر کړي زین کې سوال داراځي چې جبريل علیه السلام دارنګ د نورن بیا له سلام سره رب العزت د حفاظت لپاره خو فرشتي مقرر کړي وي نو صرف د اسلام سلام ذکر شوه وی نووجه دا دا ایصال علیہ السلام سره په اکثر او مواجهه کې جبرئیل علیہ السلام دوه اول موقا کله د بشارت راتله له هغه بل کې غلام زندگیا سور مریم کرازی جبرئیل علیہ السلام بيبي مریم ته د ایصال علیہ السلام مور ته ختمت سره له هغه بشرن سویه انساني شکل کې راغاره او به او طويل چې د الله تعالی طرفه یم او د واقعې خداورتي له هغه بل کې غلام زندگیا ځزتا دی او پاک بچی در کما د وین چکلي یی سره صلوات او سلام پیدا شه نجبریلے صلوات او سلام باور سره اکثر او وقات کیو د دې قال د پاره دی وایو جنا دسر دی جبریلے صلوات او سلام دې کوي چې دې هغه خاص کیږي مضبوط کړه موږ دل را بیرو القدوس پر پاک تر او دې تایید پانا امام قرطبی او شعر ذکر کړي چې روح په ما دې جبریل علیہ السلام پا. حسن رضی اللہ تم شیرو وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس ليس به خفاء وجبریل رسول اللہ فینا بہ منکی جبریل علیہ السلام چې الله ز طرف از تاسو دی هاغ راځي جبریل السلام یو صفات داږي وروح القدس ليس به خفاء ها روح القدس د پاکه فرښتې چې باغې په پټو یا رسول الله نمورد نبی علیہ السلام تی جبری علیہ السلام زمون پیغمبر سراج تکم پیغمبر زمون دی ها غصر رپکر وقتو کی روح القدس نمورد جبری علیہ السلام غور اقول اندقه دی افا کل ما جاکم رسول بیما لا تحوی افا کل ما ایا حرک لا جاکم چراغ تاوستا رسول پیغمبر بیما پا حق صفاتو باندی لا تحوی انفسکم که نخوه خولو نفسونو ساسو ایت تکبرتون تکبرو کتاسو زان غطو گنه تاسو تکبر دخفل درجین زان اوچید گنه دیت تکبرو الیکی مطاسو زانو گنه اوچیدو گنه یک دخفل درجینه که پیغمبرمونمان ففریقن کذبتم و فریقن تختلون ففریقن کذبتم پس یوی دلی کذبتم تاسو نسبت در ضرق و و فریقا تقتلون او بلداری تاسو و جلن بیالی سلام لرا شیخ القرآن دا ایم اللہ فرمیدلتا ف دا تکرار چه دی دا د دا استمرار دی همیشواری دفارا نکاز ف فریقا کذبتم کذمتم فریقا و فریقا تقتلون و فریقا تقتلون همیشه تاسو عادت داو سی اوی دلیق با نسبت دراغو کو حق پرست دا نو بلداله <سؤال> براپاس ده ها غبا حق برز بیشه دان قتل بی که نو داستاسو همیشه نعازد تو یوزد بمنوب کریم وقالو قلوبنا غلف وقالو اوهل بدي قلوبنا از نونا زمونگا غلفن فپردو کی دی یا غلفن مانا داگ دا علم ندی غلفن یودا دی یا خدا مانا غلفن دو مانی یو معنی بعض لمداکی غولپن معنی دد علم ندی دا کومي خبره کې تکي نو زمونږ استاد علم دی په خبره تو ضرورت نشته زمونږ زونه دکدي دمه ما غولپن معنی زمونږ زونه په پردو کې دی یعنی تاسو په خبره باندې مونږ نه کویږي ځرونه مانو تا ای د ه قرآن شریف کې یو معنا چې ګم تفسیری ابن کثیر او تفسیری قرطبي کړی دا چې قلوب و نہ غلف ازونه زمونږه ډګ د علم نه دی ان ممليات ان علم نه لا نهتاجو قلوبنا ال محمد صلی الله علیه وسلم زمونږه زونه هغه د علم او پوهي نه ډګ دی زمونږه د نبی علی السلام علم او پوهي ته ضرورت نشته نو زنده به ډیر علماء ډیر پوهول دموږ نه اړیایې سلام یريم ته ضرورت نشته دویم قلوب او عقل زو نزمږه غل فن په پردو کې دي موږ خبر باندې نو کویغو د دوه معنا شریف پښته یو معنی دایې د سوره مومنین دلی رښتمو صفاره آیات نمبر 83 درې اته نمبر آیات سورة مومن سلی رشتہ مصفارا فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُو بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُو بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ سورة مومن سلی آیات نمبر تریسی فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بس هر کلا جرال دیتا پیغمبران دی بالویجناتی پا واضح و دلیلو فریحو بیما انده هم وشالشیو دی پاگ علم چی دی ساریو من العلم دی علمنا یا انده پوینا تفسیر مدارکوی من الحکمت والفلسفان لحکمتو دی فلسفی چکم دی سار علمو یا من العلم یا من علم الدنیاوی حق دی دنیا علم د دنیا تعلیم د دنیا پوها چکم دی ساروا دی په خپل په باندې شل شیل چې موږ سره ډیر سشتې او ماکانو به یې سہجون او نازل شل په دی سزا ده اوس چې ودي ده هغه په څې ټوکی د دنیا کې به خلق د قصې وي چې هغه کله قران شریف بایانيږي نو هغه یو یې سره ډیر علم ډیر په حدا زمونږه یی قران او دی حدیثه ضرورت نشته زمونږ دې ته ضرورت نشته دومره زموږ چې ته وګڼی چې قرآنی شریط خپل حاجت او ضرورت نه او د دنیا تعلیم ماموري غونډه تعلیم یې کړی وی لسم ډول لسمی پاله لسم په باندې ورته ځان ډیر ځات چې تخکاری نو ما غوډه لولې تعلیمونه میکي یومر کوبل مکتری او اکثر چوکاټلې شي کمزدار تعلیم اکثر تبقضا ځانتل تعلیم مختوی قرآن شریف تا یا خود سر توجه نورکی یا دی رکم توجه ورکی اوکا ورکی نویر تفسیر گو رو ما دا چې زچا تکینم چانی ځکم دا او تا قبل بیزی تیخ کاری ما خود دیر علم حسل کرده بی نو زان ور تا پدیو چتخ کاری نو زان لی اوگو کی, کی تفسیر بوری تفصیر انسان که صرف زان لی بوری پدیو سر نیشی پویده دویم دې زارانه فلسفي تفریمدارک ذکر کړی دی دا دا حکمت او فلسفي دا کې سم دنیوي علومو دنیوي حکمت او منطق او دا علمونه ورسريو په دې خوشاله شل او د وهی علم دې ته توجه ورنک اصل مقصدی نم خدای وی ولا علم دی داغه ټول علوم ته اوجه دی دا ټول علوم دا د حقي خادماندی که منطق دې فلسفه د صرف دی دې نه ولا علم دی دا د قران شریف او هېدو د پار خلقوي دا القران شریف خادمان علوم دی د یو معنی چې دی په خپل علم خوشاله شل او د پیغمبر هغه علم ته بیزان محتاج نه غنلول د ویمانه چې دی بویل موږ تاسو په خبره نه کویږو دا اورېره مشکلي خبرې دي زموږ کویږي چې پردي دی مو خو یې میا نه پوهه خلقو په دې بدابانه جوړول ده د دې ذکر رسو تسری همین 13 د لریشته مو نمبر آیاتی کې 15 آیات آي... نمبر پانچ تینزم آیات وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا إليه وفی آذاننا وقرن ومن بيننا وبینکا حجاق فعمل اننا آملون وقالوا و البدی قلوبنا زون زمونگا فی اکنت ففردو مما تدون د غثنا چراواړيتهمون ل دیتا وفی ظنا وقرروو په وږو زمون ک درون وال دی و من بيننا و بين کا حجاب او په زمون وستا ک پردا فعمل اننا عامون عمل کو کمونږ معل عمل کوونکیيو سخپل عمل کوامون و خپل عمل ک ل جا پدیبو وی زموږ زنه په پردو کې دي دا امیان قسم خلک خو یې مونږ په دې خبرو باندې نه پويږي زه ته ځان لا عمل کومو به څه وظیفه وکړم به څه ذکر کوم قرآنی شریف ته کوټوي کینا راځي ځان په پوآکا درس کینا یوازې په دې ټیم کې وظیفه وکم خو په دې څه وکم وظیفه وکم دغه نه پرموس وکم په قرآنی کې وی پرته دومره ګران ښکاری که تر عمل کو خپل عمل کې لګیږم دا دو طریقه قرآنی شریف ذکر کرده ده، دا دی وجهنا چه کم سره دنیا که دو قدم قلقی، سوگ زان تا پوها ووی، سوگ زان تا دیر نا پوها ووی، و جه کل زان تا پوها اووی، نو آغم قرآن تا نرازی، آغوی زا دیر پویگم زما دیتا ضرورت نشکا، سوگ چه زان تا نا پوها اووی، نو آغوی زا پویگم منا نسل رازمه، ولیکن دا دوان خبری که حقیقتو قتلیشی دینا خلافی، یو خدا کې انسان سره ډیره پوهاوي ډیر علموم وی نو انسان بس ډیر علم شي انسان بیا هم دی او په دنیا علم ډیرم شي انسان د دی دین علم ته محتاج دی بل قران شری صرف په دین نه انسان نه وي او نه اوري سیږي د پیغمبر بل په که کې ځان یو ثواب پروت دی دا خو عبادت دی نبی رسول الله صلی الله پوها به نبی علیہ السلام <سؤال> بیا سره صاحب تو کتاب شریف وای او نبی علیہ السلام قران شریف وری روایت بخاری شریف مسلم شریف روایت زیات وسالم کوم تیر شوه چې نبی علیہ السلام عبد الله بن مسعود رضی الله و تم ته فرمایي ما د قران شریف سهسه اولول عبد الله بن مسعود ته ورته فرمایي اقرا وعلیک اقرا وعلیک اېزه پتاولولم وaley کون چې لو پتا قران حاضر شوی دي پتا را دي نبی علیہ ته فرمایي وهيبو ان اسمعه من غيري فمعقوله میندا دخواخوم جزیده بل نومورمه چې بلی راتوی او ما او تغوغي خې او قرانی شریف قسم دی خپل کوي چې بلی وی او تی اوري دا ځانله مستقله عبادت دی نبی عليه الصلاه والسلام کا سوډاوی یره د قرانی شریف مجلس دا زموږ راځلو بهتر مجلس نه زبدی عام خلکو سره کینم زبدی ماحکمانو سره کینم نوجوانانو سره بکینم ا مېانو سره وکینې د کوملای ما خپله علم کړی دی نبی عليه الصلاۃ والسلام هغه راځي ته علم زیاد بوها زیاد عزتمن زیاد وکړی شي نبی عليه السلام یو مقواه حدیث موږ کې تیر شي و چې وسید خدری رضی الله تعالی او فرمایي موږ مسجد نبی کې غریبان خلکو د اونم معمولی کپڑے مشولي وي کې ناسو یو خاصم مقرر شوی چې تو قران شریف و یا موږ اځه قرآنی شریف شروع کو مونږ اوریدل پری کی نبی علی را سلام راغی نبی علی الصراط والسلام سلام واچلو قاری چپ شو د ادب دوجی نبی علی السلام زمو په میث کې دا سکینه سو چټو ته یو شانته برابرو بیا نبی علی السلام ته پوسو کو د تاسو صدا څخه خاصامل کولو نو ورته ویل چې موږ یو قسم مقرر ک هاغه قرآنی شریف ویلو او مونږ اوریدل نبی علی السلام فرمی الحمدللہ اللہی جعل من امتی و میر توان اصبر ماہم ان اصبر ماہم اللہ حمدلنہ تعریفونہ حق ازاد لردی جزا ماہ کا امت کے داست خلق گردولی جماعتا حکم کولی جی جلال شاہی صرف زنان کا مجلس کے ورسر شرکشا دمرہ بین ترین مجلس کی نبی علیہ السلام تو اللہ رب العزت فرمی لار شوکری مجلس کی شرکشا و قرآن شریف صرف صرف صرف ده نوی چیزه بی پویگه ما و لمایه که یو خبر ده سل دل آوری دلیوی نیو سل یو ده پاس سل دلیو و کې پدی که من صفحه دلیوی که صرفی که خبر آوری یو مجلس که صرفی دست خبری آوری قرآن شریف مجلس که چکل هم تاسو کینی سوچو گوی دری کسم خبری و تاسو اوري یو کسم خبری و دستوی دستارو هم چرت مختی نه وي دا هغه قایده چې سړی ووري سړی ته ګټه وشي دا علم دا انسان خو په دې راشي خبرینه خبر شو وینځم چې خبره سړی په درس کې دا اووری انسان مخ ته وری دی وی خواملې په هغه باندې ني دي فريک انسان به ووري به ووري نو راو قاعده چې قرر قرر فل قلب یو خبره چې بار بار کېږي دا په ځکه چې زه قراري نشي هدا انسان حضرته خبره کوزه شي او دې په خبره دا جنسان اوریدلی وی د دې عمل وی ولیکنه عمل دومره مضبوط نی استمرار بې نی وکړه کرے کی چې پدریم د لوی ووري د دې عمل باندې کلک شي استمرار ته کې پیدا شي او خوشحالي په ته حاصل شي د قرآنی شریف مجلس کې چې سړی کینه کا قبر اوریدلی وی او عملی فی هم وی نو بیا اوریدلی چې نوو فائدې شته انسان عمل په مضبوط شي امیان خلک خاویزی دان له دا بهانه جوړی یاره مو قران شریف باندې کوی غونه او قران شریف چې څوک راټوی په خپل جبہ کې راټوی صدا غونه چې عربی کې راټه قران می خوننن خو درته پختو جبه کې وای د دنیا په خمو مشکلو مشکل خبرو بپوې جهیل انپړې ذمېدار دومره خبرې ذمېدارۍ د خپل ولې د ریشتدارۍ کسی دومره لولي کسی په اورتیا دي چې دورازګوي چې څه نه خدمت کسی شروع کې بیا فاصله په طریقه باندې نه په دومره کې سیمورتیا ده او چې قرآن شریف شي نو نازره د قرآن کریم یې نیووی الحمدلله چې منځ کې یو یم بیا غلط شوی دا امیه ځان لپاره جوړي یې را قرآن کریم باندې مونږه په دا دیم جواب کې دا یو بهانه ده څنګه چې دا نو خلکو بهانه وا چې مونږ ترپو یې زیاتره دا دتیم څه من بهانه ده باندې په دې وجو دا قرآن کریم انسان نه پوهیږي هم صرف دا قرآن شریف و مجلس کی مکینی و رب رزدتا پا دیبان دی اجر و سوا برکی یو خدایوی چه انسان پی پویگی اسان کتاب دی اللہ رب رزد صلور زلی قسم خوری سوری قمر اولسم دو دویشم او سلوی ختم ایاد که اللہ رب رزد فرمی ولقد یسرن القرآن لی ذکر فحل ممددکر قرآن شریف منگا پاند او نسیت دا پار اتان پیڑی ایشتیس و پاند نسیت اغس او قرانی شریف ډیر ځان کتاب دی ولی وروره ورماښمانو کې د سریه فاتې خلاصی دي کړي د قرانی شریف ډیر څولوم ورته یادي د ټول قران خلاصو ورته یاده ده دا نن مشکل کتاب دی اصل د قرانی شریف هغه ماخذ ورته یاده بل قرانی شریف کې انسان هیڅ هم نه کم اس کم انسان عقیده به ورسري صحیح سه د قرانی شریف په مجلس کې نور په سمې کویږي عقیده به ورسره برابر شي او قران بغیر یې قید نه سميږي دیر وسړې ځان تدیر خصړې وي وقیدې او ګوري شرکیات بدعات داسې قسم خبرې او فرې پکی پر دې کمزوري اقيدي وي شریف کې نه اسو سره د انسان عقیده ډیره مضبوطه ده ذکر الله خبرې او خاص قسم اثر پروت دي بل د قران شریف او ردو سره کم از کم کدا نیوي نو د انسان محبت باور سری وي په دینات به درې لاوي چې محبت ده او دې زي المرو ما من احبا قامت فرض سړیا غچاز او چاز یې جمني وی قراني شريف سره مونږه مينو کا کم از کم د قراني شريف سره خو بيوزي یو زمونږه لپاره به شفاعت ک بل قراني شريف او ریدل نبي عليه السلام فرمایل او سامعان یا هو قراني شريفي ځکه اون کې شه یي خودون کې شه کني نو کم از کم او سامياند دي او ریدون کې جوړ شه د قراني شریف صرف او د انسان پر ټیکیم نه پوېږي او صرف اوریدونکو نبی عليه السلام فرمای مانی سماع الى ايه من کتاب الله قطبت له به حسنۃ المضافه چا کی د الله رب العزت کتاب تر صرف غوږوم کیخه الله رب العزت په دې اوریدلونو دغه فار دوچین نیکې دي او صرف کې انسان دا دابهانه جوړ کی چیزې په پوېږم نه دا صرف بهانه ده ورنه قران شریف باندې سړی پوېدیم شي کله ورته سوچ که نکویگی نکویگی انتحای جاهل ده سراو خوی اوریده لیه شی نو اوریده لیه که شی نو کم از کم پای اوریده لیه که اللہ ثواب برکی که انسانوی زکونی مازی او رو او محب محبت ورسلو که محبت علامه دادا کم از کم دیده مجلس که شریک شی عام طور دنیا کلی دلی که گی یو انسان پون بی و چه گوری تماشو دارو گداغان گدا� پازې شوکم دی چې د زینو یا دنیا کې هم دی چې هیڅ سره شوک پیدا شي لولی جلسی وی مای کې شوک ناک نه سره پازې شوک وی لری په کې دی ولر خوشوک وی محبت وی خو دی هغه لاټ شي د انسان قرآني شریف سره د ژوند محبت دی کدی اوري هم نه کوي په همانو کمز کم, کم دی مجلس کې به شریکي کمز کم, کم د خلکو خدمت بکې خودی وژنا دا ځوانه بهاني خلق د شریف شريف د پاره جوړي خدادوانه بهاني غلط دي دي وقالو قلوبنا غلف اول و دې ژونه زمونږه غول پونډه دې د علمنا ايني به اسلام استاد علم استاد وای تاسو مونږه ضرورت نشته زمين غول پونډه زمونږه ايني په پاره د وکي تاسو په خبره باندې کوې چې تاسو لا جايي قالانو اللهم الله بكفرهم الله رب رضت اصل عذل خبر داده دا خدي کفر خبر وکای چې قران کا فل حاجت او ضرورت نه ورنا ما زمړل وی کتاب را لې ګلو دې دا پارا حاجت او ضرورت کې نشتا یع دې دا کتاب څومره مشکل غنی چې ورته قسم وکرم چې ما آسان کړی دا غی باوجود دیوی چې ګراندې ګراندې زماده خبره باندې دې یقین نه کوي نبال <سؤال> لعنهم الله <سؤال> بكفرهم بلکه اللہ <سؤال> رب العزت <سؤال> لعنت کرده پدی بانده بكفرهم فسبب دا کفر ددی بانده فقلی لما یؤمنون فزبیر لگدی حاغچ دی ایمان روڑی بل <سؤال> لعنهم الله بكفرهم اللہ پدي کرده پدی فسبب دا کفر ددی لعنت قرآن شریف احادیث نبی علیہ الصلات والسلام دی اسباب ذکر کڑی دی لعنت, كي كي. نو الله لعنت نو پس وجبان کیگی پکا مخال کو بان کیگی نو یو سبب پدی آیات کے ذکر سے بل لعنہم اللہ بکفرہم اللہ جی پدی لعنت کڑی نو سبب تے کفر کڑی دی نو یو انسان ما چ لعنت کیگی پس سبب تے کفر کیگی وین سبب دے لعنت کس مان حق انسان تے حق معلوم وی او دے حق پٹ ددی زکر روز تو صورت بقرآن آیات نمبر ایک سر, سر یو سل یو کم شپیتم نمبر آیات کی ددی زکر کیگی صورت بقرآن دویمسی پار آیات نمبر ایک سر اِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کيت معنی ه انسان ته معلوم وې دا پټ کې انسان د الله لعنت نو عاګه چې پټي هه الله را لګړي د او دلایل او د هدايت سنت طریقونه روسو د دین اج بیان چې خارجي خلکو دابه کتاب کې ولای کې الانه اللهم دا کسان لانت لعنت کړي په دې باندې الله رب العزت ویلعنهم اللائم او لعنت وې لانت دې باندې لعنت وایون کې مخلوقات مدویم سبب د لعنت کې پانی حق دریم سبب د لعنت کې سبب درو ویل په درو جن باندې الله رب العزت لعنت دی زکر سورت علی امران آیات نمبر ایک سرد دریم سی پارا سورت علی امران آیات نمبر ایک سرد جیوش نمبر آیات دا آیات آخر دی تم منا بتهل فنجعن لانت علی الكاذبین فنجعن لانت اللہی فسوہ گرزمونگا لانت رب نیزد علل <اللقا> کاذبین په دروغ جنو باندې درين سبب دروغ ویل دا سبب د لعنت دي سبب نقض الميثاق وعد ما تول داغی خلاف ورز دا سبب د لعنت دي د دې ذکر سوره آیات نمبر 13 د ارشاد نمبر آیات شپګم سپارام فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسيا فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دا ما تقولون دوادون دذي لعناهم فلا نتفلون من دي لرا و جعلنا قلوبهم قاسيا او غرزوهم من قاسمون دذي سختور ياسختور بعد ما تقول له سبب بل سبب دلانت هم اون پری صورت کې وروس راشي څلور شپږم نمبر یاد کی الله رب العزت تبارک ی نامناسب خبرې کوول غلط خبرې کوول وقالت اليهود يد الله مغلولا ولت ايدهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ولعنوا بما قالوا وران چې په سبب د هاغای چې دی بویل سبب د لعنت هاه د الله رب العزت و برکت په نامناسب خبرې کول بل سبب د لعنت سورته عرب سپارا آیات نمبر 44 تلور تلوي ختم نمبر آیات ظلم کول د سبب د لعنت 44 ayat suratul araf atum sifaraayat nind fa azana muazzinun bainahum alaanatullah ala zaalimeen fa azana muazzinun bainahum ta sawaaz go ki awaaz tun ke pamay de di ke laanatullah ala zaalimeen da che آيات نمبر 25 بينځشتو مننه باندې آيت ذکر دي ولذینا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي صلا ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار آيات نمبر 25 سوره الراد ديال رسمه سفارن مختی از باب ذکر شیخ پلولی پری کل پل وعدی ما تول از فساد کل و لهم اللانتو دا کسان دی دا پارا لانت بی و لهم سو ادارو دی دا پارا بد انجام دی یعنی بد انجام دا خیرت الله را برزد پی دی تور که بل سبب د لانت سورت نور اتا سی پارا آیات نمبر تیز درشتم, درشتم نمبر آیات سوره النور اتلسه وچ پاراں پاپا خلق کو باندھی بدنامی لگا گل ان الذین يرمون الموثنات الغافرات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم ها کتان کی بدنامی لگے پاپا الغافرات المؤمناتنا قبری سرخبر امیوی و, و پاقی بدنامو لگی درنگ مومنان و زنانو بندی لوعینو فی دنیا والآخران فالانت چیوی دی پا دنیا و آخرت کی سوکتی و پردو خزو بندی پاگدامن و خزو بندی نی بدنامی بل سبب د دلانت صورت احزاب دوشتم و تیپاران آیات نمبر ستاون و پنزستم نمبر آیات صورت احزاب الله ود الله پیغمبر ته تکلیف رسول یې نه کوشش کولی ان الذین یؤذون الله ورسوله لهم الله فی الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ان الذین یؤذون الله ورسوله سوره احزاب 57 هاغه تان چې تکلیف ورکي الله تعالی پیغمبر ته لانهم الله فی الدنيا والآخرة یا کوشش کوي د تکلیف رسول الله تا او تکلیف ور کوي د الله پیغمبر تا بلانت فری دی لعنت الله رب العزت فید دنیا وال اخرته په دنیا او اخرته کې او قراني شريف لانت لعنت اسباب ذکر کړيدي دارن احاديث کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ګڼ اسباب د لانت ذکر کړيدي یو حدیث شریف چې راځي ریاست ولین کې په باندې پورا باب مراد نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی لعن الله الواصلہ والمستوصلہ لعن الله الواصلہ والمستوصلہ اللہ رب العزت لعنت الواصلہ والمستوصلہ واصلہ مستوصلہ عربی کې مکی د ځان ثیسکور د پاره پدی پا وختو کې نور اضافي وخت به لا ګول خصوصا نه بوی عقیب د دې کې سبب کولو چې ویخته او دغه ولومده قصې زيتی لا ګول را لا ګول په دې بي زنانه خيسته کوله او څو خلک وزان په دې خيسته کولو نو ځان د پاره بي ویخته لا ګول نبي عليه السلام فرمایله الله رب العزت په دې ځانو باندې لعنت وي څوک چې دا ویخته لګي او چا د پاره چې دا ویخته لګي دا یو حدیث کې راځي نبي عليه السلام فرمایله لان الله آکل الربا آکل ربا الله رب العزت لعنت دې فحاشا باندې چې او څو د خوري دارنګ بلديست ادارات له موکل له او انسان چې د دې وکیل جوړشې د څو په معاملې کې د وکیل جوړشې د الله رب عزت پته باندې لاند ځانګ کوم انسان د څو په معاملې کې گواہی کوي په دوانې د الله رب عزت لاند کوم انسان د څو په اړه کې لیکل پدې باندې هم د رب الله ربو عزت لعنت د سود خورو په اړه کې سود غسن کې سود ورکون کې د دې ګواہی کوم کې دې کې اسا سن کې پرې الله ربو عزت لعنت دې دانې لان الله الطارق یذرق د الله رب عزت لعنت در پوری چاغه دا قی غلاهم کوي دا اند غلام کوي دمره مامورۍ سره مغلا کوي د الله رب عزت پد باندې لعنت دي دارنګ یو حدیث قران دي لعن من لعنا والديه لعن الله د رب عزت لعنت دي من لعن والديه ها څوک چې پلار باندې لعنت کوي رب هغه باندې الله رب عزت لعنت دي یو حدیث غرازی نبی السلام فرمایل لعن الله من ذبح لغير من ذبح بحال غير الله ذل الله رب عزت لعنه ده با جا باندې جاء الله نه بغير ده بل چا پنو الله الله نه بغير ده بل چا پنو مي حلالي من النساء بالرجال لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء اللهم رب لانت لعنت دي المشفيهنا من الرجال بالنساء هغه سړي چې خپل ځان د زنانو پرنګي کوي ځان د زنانو پرنګي ډيزاين پرنګي جوړي څنګه چې زنانو ګيرني شته دوم ګروبري صفاقي څنګه زنانا خپل پینسي د ګټو نه ختوي بهوم د خپل سي خپل پینسي د ګټو نه خت کوي یان د زنانه څنګه نازک نازک ګردي ما که سين یا زنانو چې چه ده عاداتی ده زنانو عادات زنانو پرنگی سانسان جوڑی نبی علیه السلام فرمی ده اللہ رب رزت لانت پده ده دویم والمتشبیحاتی من النسائی بر رجالی بحق زنانو باندیم ده اللہ رب رزت لانت چه اغاق پل زنده زن سڑو پرنگی خیسته که سنگه چه ده سڑو پینسی اوچی تیوی ندادم چردی خبی صفاوی پودر و غیر پیولگی ندام پینسی او یا څنګه سړی چې دې هغه آزادګير دي دغه اړې پرنګي آزادګير دي یا نور نو زه هغه زنانه چا خپل ځان د سړو پرنګي کوي او هغه سړې چا خپل ځان د زنانو پرنګي کوي د الله رحمن عزت په دلانته بلې دې شریف ادارې تل تل څلول کنه شپه او ورځ مسلسل په دې باندې لاندې لاندې کوي یو هغه سړی چې خپل ځان نارینه دي ځند زنانو پرنګي ویم هر زنانا چه آغازان ده صدو پرنگی کئیو او درین نارینا ده نارینا سر بدکاری کونکی او صلورم د زنانوار سر بدکاری کونکی ده صلور وعنو بانداللہ رب رزت دشپیو در رضی مسرسل لعنت وریکی دارنگ بل حدیث کرادی نبی علیہ السلام فرمیلو لعناللہو الله زائرات القبور داللہ رب رزت لعنت دینگ په هر ځان انا باندې چې هغه د قبرونو زیارتون ته ځي بل دي چې دا راتل ان الله الزائرات القبور والمتقين عليها المساجد والصور ل الله رب عزت ان دې باندې چې کم د قبرونو زیارتون لذي قبرستانونو ته ځي دوي په دې باندې جمعتونې نه سي جمعتونې په جوړې سجدي پکیږي پدی باندې دی دی بلي پدي باندې شي مي دي دي وي پدي باندې نو پدي ټول باند الله ربو عزت الله ندي دي وجينا د زنانو قبرستان تطلل هغه بالکل منه دي باذو نماز ذکر کړو ارشاد دي الله تعالی ناز نور مبارک رازي نو کله چې قبرستان انتهاین زی وي ته بیا زنانات للي شي وکړه چې قبرستان لري دي نو بالکل ورته زناني شتلې ګلې چې قبرستان هغه کې د سړی او د زنانه د ځوان وراتلو يرې چې ځوان خلک ورایي سړی بم راځي زنانه نو بالکل د دې طبیعت زنان نشئ ستوري اګه څنګه چې اشار رزی الله تعالی فرماي دوی زو د نبی عليه السلام او د اب بکر رضی الله تن قبر لاته ولم چې کله عمر رضی الله تن وفات شه نو بیا وځنه نکړه وځه سوا بیا د عمر رضی الله خو پلوان مراتب ناری نه بود هغه قبر ته راتلله دې وځنه ارشاد رزی الله تعالی بنټ او دا ارشاد دی الله تعالی سره علاقه ولرې په کورسې میز دی ځکه نبی علیہ السلام هغه ټول معلومات چې کوم دی ښه شی وي دي د دې وجنه کله چې قبر قبرستان انتهای د کورزره معمولې فاصله وینځي بیا ترپلی شي او کلې رې ویني بالکل زنانه ورتنی شتله دي ځکه نبی علیہ السلام په لعنت او خصوصا او بیا د قبرستان چې زنانه او سړی د دوه راتل بیا چې سړی ماغه تراتې دي دا يرنګ وی نه هغه ته بالکل ځان نشي چشته لے ا کسانګ عام د کلو قبرستاني ني وي د کلو قبرستان شي وي چې دې سړی خامہ خارځیات دا خپلواني او رشتہداران وی عام قبرستان د زنانه بالکل نشي عام یو رسوم دی کله چې مړي وشی زنانو کې وختي چې بیا زنانه دې او قبرستان سره هغه ځای کې زنانه تل بالکل داجله بالکل بریعتي داخل کییونه په یو په اول دا معلومات چې زنانه مو قبرستان ته لیلشتي یا نشته دي دوی بیا هغه ځای کې درځو تخصیص کول چې مړي سهار چې څنګه مړي شی په سبا باندې دی په بل سبا د ډیرې لري نو بالکل دا په شریعت کې نشته دریم قبر سره بیا تلاوت کول او داسې پاري راغل او سبا بیا کې حاصل تلاوت شنو کول نو قبر دا خو د عبادت دی نه د قبرستان نه ویلم فرمایلو مخیهديس ورشو لا ته یالو بیوت کوم مقابره تاسو خلک ورونه جوړوي جے باب گینیکی کی تلاوت نہ پکینی کی نو دا قبرستان پر کی عبادت نہیں کی دلے بل عام طور زنان کی زیارتونو تے دین زیارتونو تے تل یوکو زیارتونو تے تل زنانہ کی پدینے تے بندی دی کہ حجے کے سوال و جواب کو او داغی نے بیواڑو یا اللہ تے وسیلے کے پیش کو داغو بالکل شرعی داغو شرعی طریقے شرعی پدے کی ہوس شک نہیں کرے او کو یرا وارم خو بيد الله نه په په هغه دی کې و سوال کومه نو الله نن دې مرې مه الله په دې باره کې ذکر کړی کله کوم انسان دا ګومان راغي چې د جومات نه په قبرستان کې دعاخه قبليږي فَقَدْ آثَمَ يَسْمَن من القتل والزنا د قتل او زنا نم لوي ګناه وکړه ته سوال کئ او جومات کې وکړنه ستا په دې قبرستان ته زیارتونه دی ته هغه ځکه زه غوښته کومه بې داتیو بهانه وی اکثر خلکم خلکوم دهغینې غواړي اکثر خلک صاحب واطرایږي چې ورته دواصله کې ویده ته ادواب کومه هغه الله را بر عزت بخي خلک دي که تاسو سره زومره غوې د خپل د بخل نو مو پلار ته دوانه کې نور قبرستانونو ته ولی نسی پته چې دل تر راضي او دې چې د علاصوله اوچته وي ومالو میږي چې موږ نه کنه دا مقصد دي دي وجه ولا ما ذکر کې یو متشریع شي پکار دا دا کدی موټو د دواکې نویا خدای ځریکو کین الله قبلی موږ قسط کیا ته نیو موږ د قبلیت کې خبرته بالکل مخفینا وږه دا دا قبل چې اولیدل نو هغه ویده د قبر نغواړی خپل ګومره د قبرونه نه غختل شي پکار دا د قبري تمکو طرف الله مو دواړه هرینه قبلی فور کې دوی کې بلځه کې دوی کې بلځه کې همدا قسطی دواړه ورځریکو کین الله رب عزت قبلی نو زنانه یاره تا د دې ریټل په هیڅ د نبی علی اسلام فرمای الله رب العزت پر انت ویری دي او روایت این اباعث رضی الله عنکم کذا ترازی لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الزائرات القبور رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه زنانو باندې لعنت ویلی چې کومې زنانا د قبر زیارت ده پاره دي د طرف نه اتوي ما ته ډیر ثواب ملوشي بل طرف نه الله رب العزت په تاب جته ځین هغه دې کې پرې د تړي براغلي خصوصا ځارتنو کې ځارتنو کې کم کم قسم ګناهونه کې کم کم قسم نافرمانيانه کې ستره بالکل پند د قبرستانونو او ځارتنو کې نیوي اکثره ځانانه راځي نو د سوق پجنګلوم نشته دی نو منګورانو سره د دې کپ شپې وي هر څه سره کپ شپې وایي جوړې کړې دي دیو جنا بالکل د کور نه وتل ځانانه لپاره دا به دی حدیث فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا کی راضی بہترین زنانو کہ اللہ يرین الرجال <سؤال> ولا يرونہن هغه زنانه ده چې دا زنانه نور سرول وینینی او نور سړی چې ده د زنانه لره اونې ګوري په بہترین زنانم دهغه زنانو کې ده لوقبون تضلنی علی السلام نبی رسول الله رب عزت پر دې باندې لعنت دی مشکا شریف کې حدیث راضی نبی علیہ السلام فرمایلی ملون ملون من عمل عمل قوم لوث لعنت دي لعنت دي ها اوس ته هغه لوث لري سلام د قوم عمل کی تناری نه نا دی او ناری نه سره بدکاری کی الله رب عزت لعنت پدیده بلې حضرت اداراج نبی عليه السلام فرمي لعن الله الناظرا والمنظورا اليه لعن الله الناظرا زې سره لیکري کی الله رب عزت لعنت وي په هران اړینه باندې چې هغه زنانه وګوري ول منظوره یې کمه زنانه چې کتلې کیږي زنانون د دې ځان خو سکري چې ما تال تړې ملانو کی تړې ما طرف وګوري کله چې په لټه سورګي کله بل صدا حرکتو کی زناري نو توجه زم ما طرف ته پیدا شي نو دا چې زنانا چې ځاني دې را پاره خو سکري چې تړې ما وګوري په دې زنانا باندې د الله رب ال عزت او هاگا سڑیچ هاگا زنانو طرف تگوری په پدی دوانو الله رب العزت لانت دیں بل نبی علیہ الصلاة والسلام شراب اس کن کے پدی باندیم لانت اللہ شارب الخمر کم انسان کی شراب اس کی مداللہ رب العزت لانت پا حاغ دیں دویم شراب چی پبل چا باندیس کئی پا اقبل خون اس کی و کپ پبل چا باندیس کئی پدی باندیم داللہ لانت دیں درینم سو کیدا شراب جوړی پد الله رب العزت لعنت سلورم سو کیدا شراب او چتی یوز نیبل زد الله رب العزت لعنت تین زم کم کرے شراب را واڑی ده شراب کاروبار کوي پد باندې الله رب العزت لعنت یو ودی شریط دار ازی نبی علیہ السلام فرمایل شپق تم خلک دی چې پدې باندې الله رب العزت لعنت وی یو د الله رب العزت په کتاب کې کی زیادت کوون کې کی. اثر خلک وی خبره ني راغلي قرآني شريعت کې او ځانوی قرآني کتاب څخه راغلي خلکو دغه کول د پارا دا الله رب العزت په کتاب کې کی زیادت کوون به علم ماعمه خبره کوله حدیث کرا دي نبی علیہ السلام فرمایي من قال فی القرآن بغیر علم فو مقده من النار چاجر قرآن شریف بارکی بعلما دزان خبریو کی نزان لده جهنم کی کند تیاری کی قرآن شریف باند زیادت کول دزان خبری فدی کی کول فدی زید الله لانت دی دویم پا جبر و پا قهر پا بدماشی باند دی دی اقتدار حاصلی عام طور امدق شد پاکستان کی ګر پوځیان را پاسی مارشلای شروع کیو په زور باندې حکومت جبر اقتدار دي ځان له حاصل کیو په زور باندې مشریده کنه اغسل او ځان مشر جوړول د ټولو علاقې وی د کورې د بل دی وی په جبرن قهرن ظلمن ته پچا باندې مشریکه ځان مشر جوړ کې بده باندې الله رب العزت لعنت دی وی عزتمن سره اعتراض ځان نه مشر جوړ عزتمن خلک پکې ذلیل کی ذلیل خلق پکېته زتمن کې کوم علماوي صلحاوي نیکان خلک وي نو هغه ذلیل کې د دہشت گردي کې هر پر په نظر غوري چې گاډي کمګینی خلک د نفرت کې کا وزه کم رواني او کم چی بدان خلک دي سمرہ نافرمان سرکښه شرافور چرتيان بنګيان دا خلک هغه ته عزت ورکړي اومدغه حل شیخ القرآن را شیخ القرآن آغو پاکستان کې ممتاز انگریز ځکول چې علماء د خلکو په نظر کې بدنام کړي دیني روس او علماو طلاب سره سړي خلکو یړ دا کار په کیو کنه چې غورځته نه وي او علماء او ذات بدنام شول چې پټکی والا باندې خلکو نفرت داغنه کړي پټکی والا څړي او ځکه چې دوه خبري چا سره وکي واغ باندې خلک یې الزام یې په هغه باندې لګي یو طالب دی چې ممزار سنت مطابق وېختي ذات دي سنت مطابق کپړی کړی دي ناغه د خلک دی اې په نظر بزورې نو را پوری چې عزتمن خلک مو هغه ذلیل تراسو یې کړې چې څوک یې داسر گاڑی کې میاني کړې او کوم چې ذلیل خلک دی د دې عقیده عزتمن کول کوشش کړي نو د الله رب عزت لعنت په داسې خلکو وي بل الله رب عزت لعنت تقدیر ته نسبت ده زه ورو کوونکې تقدیر الله را عزت د انسانانو غهر لیکلې دي د دې جهوک نشو په ذروغې د الله لعنت پدې بل حرام حلال غړون یو چې حرام دې حلال سوګ غړي و دې تن باندې الله رب عزت لعنت دې بل یو حلال دې حرام غړیل قدم دې الله لعنت دې حلال یا کو حرامول یا حرام حلالول اولټا کوول پری پر عزت الله رب عزت لعنت دې او بل نبی علیه السلام فرمی تارک و سنتی زمان ده سنت پری خودون که پا زباند اللہ رب و رضب لعنت دی بل لعنهم اللہ و بکفرهم بلکی لعنت کل اللہ پا دی بانده پا سواب با ده کفر ده ده فقلی لما یومنون پس دیر لک دی ما یومنون حاق آجی ایمان روڑی فقلی لما یومنون یا خدا زرف دی او زرفی زمانی دی وقد ظرف وقد قسم لي يوم مكاني دویم زمانی بي نو دهت ظرفی زمانی کنا مرادی فقلیلا ما یؤمنون یعنی دې لگی زمانی دفاره دی ایمان روی لګ وقته دپار ایمان روی او لګ وقته دفاره ایمان څنګه او لګ وقته دفاره ایمان دا ودي بلاړه خپل کشران به اولی گل سورال عمران کې برای شي ورته وی لاړ شي چې زاهر وی تاسو په نبی علیہ السلام ایمان روی او چې کله منځیګری شي نو بیا کوفر وکي کما کلان خلک تازه ایمان و اله اطاثر براواری؟ اغیویر دادیان سینو سکتیتی واپس شلو. ویمانه فقلیلم ما یومینون بس دیر لگ دی حقا چی دی پی ایمان رواری؟ یعنی دیر و لگو احکامو بانی دی ایمان رواری؟ او لگ احکام سو افتو امنون ببعض کتاب و تک فرون ببعض بعضی حکمو نبی منل و بعضی بیهودو منل لگو سیزنو بازی ایمان رواری؟ درمه فقلی پدې لېبي پدې کې هغه کې ایمان دروړي لکه لکه دې کې ایماندار دي اکثر پکې بې ایمان دي لکه لکه ابوبکر ابن اسلام رضی الله تعالی نور دارن سي سي خلک پکې او اخلاص من سي خلک ایمان دروړي كله خلک پکې ایمان دروړي څالو رمو یوقولین کې څیر ذکر کړې په ما یومنون یعنی لا قلیلن ولا کثیران پکې لکه ایمان دروړي په نډیر ډول ټول ایمان لګی دي ولما کتاب من عند الله او هر کلا دا فنزم خطاب دی، انکاروهم من هادا النبی والقرآن، چیزی دی نبی او دی قرآن شریف دی انکار که، ولما لما او هر کلا جراغ دی تا کتاب من عند الله کتاب دا طرف دا لخنا، مصدقوا لما معهم، تزدیکون که کی او دها غصوش دا دی سرو، و کانو من قبل مخی دا دینا، یعنی مخی دا راتو دا نبی علیہ السلامنا، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا تَلَبْدَ فَتْحِدَ غَلَبِ بِكُولُوا فَهَا قَسَانُ بَانْدِي چِ كَافِرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ هَرْ كَلَا شَرَغْ لِلَذِي تَ پِغَمْبَرِ فَهَا سِفَتُنُ بَانْدِي چِ اُفِي جَنْدِ لُدِي كَفَرُوا بِهِ انکار پس لعنت دیوی ده اللہ رب العزت پکا کرو باندین. دلتا من قبلو یستفتیحون علی اللذی نکفرو. ده نبی علی اسلام در آتدر و نمخی دی طلب ده فتح ده غلبی بی کلو پاکستانو چی ایمان ولی پکا کرو باندین. یستفتیحون علی اللذی نکفرو ده دی آیاز گرمتلبون علمان زکر کن. یو مطلب دا زکر کرده دی, دی چې کله نبی علی اسلام نور آغلینک. مو دو یهودو با چاس رجگر شوان مو دیوه چه نبی علیه السلام نه الله را برزت نه بی سوال کولو مو دو نبی علیه السلام پا وسیله بیتی نه غوخت کولان پل چراغی پیغمبر نبیتی نه انکارو که نباز خلق ددینا دازان دفر دلیل نیسی چیره دو نبی علیه السلام پا وسیله ده الله را برزت نه غوخته لیشی خوحال دا د نبي عليه السلام په وسیله باندې اوختل دا بالکل ثابت ندي صاحب کرام رضی الله عنهم د خلکو نه نبي عليه السلام په خپل حاله د بل پیغمبر په وسیله کې تیغ و نه دا ثابت دي ورنه د نبي عليه السلام نه مخکې ډېر او چتو چت پیغمبران تیر شيو ابراهيم عليه السلام دا رنګ نو عليه السلام نو پیغمبران په نبي عليه السلام تارک الله رب عزت ته واړی پربت بنا سره دعاګانې دغې ذکر سره د نور نبی عليه السلام چې هغه دعاګانې پربت سره کړی اے رب دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه الله تعالی عنهم هغه د نبی علیه السلام په وسیله نه ودې غوښتي ابوبکر رضی الله الله عنهم د دې نه چرته د نبی علیه السلام و سلام په وسیله باندې غوښتي بیا خلا کیږي روایت چې کی عمر الله تعالی عنهم به استقامو زپار لار نو الله تعالی هغه ځکه دعا کولا چلا انا کنا نو بعم نبی کا الا منتہ وصوله پیش کو پتر د نبی علیہ السلام ما نفثنا مونږه با باران رووري بیا باران اوشه خو د دې حدیث د روایت مطلب دا نه دی چې نبی علیہ السلام ترڅو د هغه په وسیله کې پیښ مطلب د روایت دا دی اے الله مونږه تاسو نبی علیہ السلام وسیله کولو ان د هغه دعا به مونږه په امينو اوس نبی علیہ السلام نشته روز د نبی علیہ السلام تر اباع تر الله تعالی نم. حغه دعا او وسیله په برکت باندې باران وکي مبي امني بي کدا مطلب د دعا ایمني بي کادي مولا کریم مولا نور چې دي نبی عليه السلام د طرف دعا باندې باران وکي وسهاب کرام الله تعالی او تم دې کې چټینښت په وسیله باندې چتغښتوي نه په قران شریف کې څه دي لبل چې او امام ابو حنیفه رحمهم الله مسلک دي شرح فقه اکبر هغه ذکر کړی دی چې لا این بغیل لأحد ان یذو الله تعالی الا باسمه دا د چاله لپاره مناسب نه دی چې الله رب العزت نو مگر د الله په نوموږو به د الله رب العزت نو وغوړي د الله هیڅ تخس نومونشته باغو وغوړه یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود دا دیر نومونه د اللهشته نو دا د سلسله د دعا کراولی چې مشتبه دی نبی علیه السلام کړي نور پیغمبرانو کړي نو صحابه کرام رضی الله تعالیو کړي دي اخارا چې کوم بهترین دعاګان دي ولله الاسماء الحسنا په دوه بها الله خیر څخه نمونه نشتی په غیره الله رب عزت نو غوړي دریضه کی ضرورت یع رزاق او زکنی وایا د باقنی ضرورت یع غفار او غفارلو وایا دشمن مان غلبه یا قهار و قاهر علی اعدائه وایا بیا پرداجی یع ستار او سترلی او وایا روډی دغه سید الله رب عزت بهترین بهترین نمونه په هغه د الله را ال عزت نه وګواړه نو د دې نه دلیل نو ول څه د ته نه دی یو خداجه دا عمل ز یهود نه ما یهود خود مونس مشرن نه دی چې مون دغی په با طریقه بند روان وې زم الله رب ال عزت د یهود صفاتوم نه دی که کله یهود صفت وین بیان خبره وان دته غو نه یهود به دی بیان شوی ده نو کې یو کار باندې دغی به با دی بیان شول یو سړی کې دریم یسب بهون علی الذین کفرون یو مطلب نه دې نور مطلبونه نشته او دا یو قید ده علماوی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اذا جاء الاحتمال تر یوځې کې احتمالونه راتلې شي نور مطلبونه کې دی شي نو صرف یو مطلب هغه څل هغه ته نباطل شي چې ته دې دلیل نشې مکه یو مطلب ته نواغ نه نو ولا پریدي نو دا نور مطلبونه نشته نو دا یو مطلب نه چې دینه دلیل اونې شي ول مطلب دا یېات چکره نبی علیہ السلام نور اغلی یستفئون علی الذین کفروا معنی طلب د فتح وکولوا فراصلو نبی علیہ السلام پاکستان او چې مطلب دا وکلو چې یهودو درې مشرکین او کفارو بخفل مېس کې جګړه شو همدغه یهود چې د بزان غالب کړه زورور بې او دای په خیر دی مو چې پیغمبر آخري پیغمبر برآځي نو هغه تر به مونږ شو او هغه پیغمبر چې دې هغه په ټولو باندې غالب کیږي دی وځینه هغه ته باغلبه ملي ویږي نو مونږ غواړه سرې مونږ په تاسو باندې غالیپ یو یو څه په دا معنی چې طلب د غلبې د مشرې د زور ورتیا به کول پاکستان شکایت وروه د معلومه او چا پیغمبر به حق پیغمبر وي الله به هغه ته غلبه ورکي او چې کله راغی په هغه استفادو چې دی او په ینه کوفر به کوفر او کوپریوالي یوک دهاڅه دیوځینه یوک رسو وسوري مؤمنون کې راځي لاره بر عزت پرمې عاملا یعرب رسولهم فهم لهم منکرون اې دې د خپل پیغمبر رضی الله عنایت صداقت د علامات نه پیژنی جدي تن انکار کوي دا غیاثن تفسیر قرطبی ذکر کړي بلا قداره و ولکن حسدوه بهشک دې خلکو خود نبی علیہ السلام صفات پیژندلو خدا حسد دا و جنی دې نبی علیہ السلام نه انکار پولو نو کوبري او کینکار او دا حسد کینه بهو زوږینات چې د نبوت ولی ممکن ملاونه ش مونږ فَلَعَنَتُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ پس لعنت دی ولله رب العزت په کافرونو باندې به سمجدارو به انفسهوم دیر بعد هغه دی چې خرد کړي پدې انفسوم زلون خپل یا غوري کوزانده پارا عین کورو بما انزل اللهو دا چې کوپرو کې دی په اوس باندې چرایګری دی, دی الله رب العزت بغین توجید دی د زده حسدنه ایو نزل الله دا چلالی اللہ رب العزت من فضله دا فضل اقبلنا علامی شاعو من عباده فہاگا چابانی چکو د بندگان اقبلنا یعنی دی ورطر حسد که چلاله ورطر کتاب ورک دی وجن اشاروی این یعصدونی فینی غیر لائمهم قبلی من الناس احل الفضل قد حسدو کلا خلق ما زرا کنا بغض حسد که زدین ملامتکو ما زکا قبلی من ناسی علو الفضیقت وزیدو مخی و تاریخ موجود ده زمان مخی جلح چا تا درجه ور کری سره غصره حصد شویده او عربی قیده ده کل دینیمت محسود ده هریو دنیمت خواون ها غصره حصد کی خلق ورصره حصد کی یوسف علی سنام تا جلح درجه ور کولا رون ورصره حصد کولو حابیل تا جلح درجه ور کولا قابل ورصره حصد کولو نبی علی السلام ته جل الله نبوت ورکو مشرکین او یهود ورته حسد کولو نو بګی اندازه او د حسد د وژن انکار وکړ فباو بی غضبین علی غضب فسر اجر جلدی بی غضبین علی غضب غضب د فاس د غضب یو غضب د فاس الله رب العزت پریمانه بل غضب وکړه دو غضب پریمانه سوجه باندې او شول یو واجب دې له رضی الله او تم ذکر کړی فباو به عبادت الیلی یو دالله غضب قهر پدیزه کنه نازل شه چې د اسخی عبادت کولو علا غضب دیم غضب و به کفر هم محمد صلی الله علیه وسلم د دې نبی علیه السلام نه منکار او کوفر او نو یو خدا جز کی عبادت وک دیم دا چې د نبی علیه السلام انکار وک غضب ده تاسو غضب دیم وجا تفسیر ورته ذکر کړی ده دیم یو درشم رشم فباو بغضبنا لا غضب فباو بغضب كفروا به صلى السلام يوغضب دي وجنا جدي رسال السلام انكاروك الا غضب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام لهم دي انكاروك يوغضب دي صلى يو السلام وجنا جدي سرف محمد صلى السلام منبل بيغمبرين من اليهود دي النبي عليه السلام لهمك دري مواج بعضا ما یو انکار دی د مخکنو کتابونو نه دویم انکار د قرانه شریف نه کولو نو دوی انکارونه وکړه دی وځنه دغه زبونه په دې باندې راغله دریمه وجهه تفسیر معرفت القرانه کی مفتی محمد شفیری یې ملال ذکر کړی دی هغه یوغه ځکه یو کفر د وژنه دویم د حسد د وژنه یو اودی کفر کولو دوی و غذب رضا شو دویم کفر سره سره دی حسد هم کولو محزبی او ځان له غناونه بیلی اسلام سره باغین د ضد وجه نه منلو نو هغه جدا غضب دی وجه الله رب العزت په دی باندې وکم راګیر شو دی غضب د پاس غضب و الکافرین عذاب مهین او د پارا د کافرانو عذاب دی رسواکه اونکه شرم اونکه و ایذ اقیل لهم کلا چ ویلی شې ته ایمان راوړی بما انزل الله فها کتابه دی چرالی کلی د الله تعالی قالو و نو امينو امان روڑو مونگا ایمان امان روڑو بما انزلالينا فاقه كتاب جرالي گل شوه پمونگا ويا فورونا بما وراهو او انکار كي فاقه سبانده چما سواد دين دي, دي بس رفق قبل تورات منو جاگر جا تحریف پکشوه ارس پکشوه قبل كتاب مونگا نمنو قرآن شريف مونگا نمنو ووالحق ومصدقل اماما هم اللہ رب العزت کرمه حدادی جلا قرانی شریف فق ورشتاو تصدیق اون کې او دا غسه چې کوم څه د دې سره خدای په وجود قران اون د ذکر کوو چې دا تورات د الله اقرا د لګلی شوی کتاب انجیل د الله رب العزت را لګلی شوی کتاب سره د دې چې موسی علی السلام هکانیت دي صلی الله علیه و سلم هره څوبکه بیان شوی د دې تصدیق کولو نه منلو قل فلمما تقتلون انبياء الله ذا دي ترجي الزام ولي کی مخه تحقیقی جوابو الزامی جواب وشو اوس الزام جواب دی وی مون خپل کتاب منه نو جواب تاسو خپل کتاب هم نه منی که خپل کتاب هم نه نو تاسو کتاب کې خدانو کې تاسو انبياء عليه السلام قتل کې شهیدان دي نو وری تاسو انبياء السلام شهیدان خپل زم کې سوال در عزيزي خو انبياء عليه السلام وو شهیدان کمه يهود چې د نبي السلام په زمانه کې وو ته دي توله د جواب دا غی دا د مشرانو په کار باندې راضی وو د مشرانو په کار دی خوشاله او قاعده رضا بیل کوفر کوفرون رضا بیل شرک شرکون رضا بیل حرام حرامون رضا بیل مباح مباحون لا او د قاعده فکوفر باندې راضی کیدل خوشالي دل کوفر خوشال دی په شرک باندې خوشالي دا شرک دی حرام باندې خوشالي دا حرام دی نو دغه زی دی مشرانو په کار خوشالي دل او دی په راضی وو فخر کولو نو دی وږي نه دی ته دا, دا النبي عليه السلام فالما تقتلون انبیاء الله فالسوال وجل تاسوه پیغمبران الله من قبل و ان كنت كنتم مومن تاسو كجريتاس مومنان ولقد جاءكم موسى بالبجناتی دا خلاصة دا شباق خطاب دا خلاصة دا ما سبقا في دا پینزوارو خطابات و او تحكیس را را غلیو موسى عليه السلام بل بیناتی پوازه و تلعیل و مراد تورات یا هم موجزات یا تحیفیل. سمت تخصم العیلان بیاونی و تازو سخیل را یعنی با خدای من بعده رسو داد دو مسا ری اسلام کوهی تورتا و هم تم زواریمون و نووی دازو مشرکان ظلم مانا شرک اینه شرک علا ظلم نظیم. شرک رو نلوی ظلم ده او دلتا دیدی مخیر زکرون ده شرکوشه سمت تخصم العیلان دیواج نمخی تیرشی و ظلم اتیش از بابو طول سبب چې ده ده ظلم هغه شرک دی نوی تاسو زالمانین مشرکان و ایز آخذ نامی تاقه او یاد که یکل چواه غصم موساسونا مضبوط وادا و رفانا فوق کموت تورا او پورتا کریمونگا پورتا کریم د پاس تاسو کوهی تور غر یعنی بطور یعنی بطور یعنی بطور یعنی بطور یعنی بطور یعنی بطور یعنی بطور یعنی ها کتاب چې درکو مونتا او صح په مضبوطیاته را وسمعو او اوواوري سماع په مانه او ريدلو په مانه منور دوانو باندې راځي همن الکی کله انسان او ريدلو کې انسان او ريدلي نيوي دې په دې عمل شوکي قاروې دې سمينا او ريدلي مونږه واسوینا او نا فرماني کوم مونږه زين کې سوال دار ازي قارو سمينا او وې دې دی، او ری مونږه دی او نافرمانی فرمانی کو مونږه نه دا وې دمرځه وره بني ثې کوین دې ډېر پوخ خلک وو یریدونکو خلک وو نو څنګه الله رب ال عزت دا غرد دې له پاسه کړې دی او بیا دې دا غې لاندې زمينه واصینه وومره نا فرمانی بیتو. جواب دا غې دا ده سمينه دا له کویتو چې کړې دې له پاسو دی ول سمينه مونږ ورته لیک را دي خوښل د عمل وخت راغو یا سمينه نا دویم کول دا ده سمینا قولک واسوینا امرک اے پیغمبر تا خبر خو باورو هم نو دینہ ګورستا د کار به مونږه نافرمانی کو او اور سوری د لپاره څومره اونلی د لپاره به کړی دني زم خبر اوری د کله بالکل مقصد د لپاره بل سمینا واسوینا زین کدم سوال راځین چې زیدی قضا کته سنا ته بعدری پکې وا خبره کولا نو دې چې دا خبره کوندي وري بچ کېدل الله رب العزت به دې ته عذاب ورینه ورپولو یو جواب باز نه مذاکي سمينا دې فوخله باندې ویل واسو یې نه دې پذري ویل فوخله دل بالکل مونږ به چې دې کې شو ایمان نافرماني به کوي دا دي سمينا دې چې خلقو حقي ویل سمينا موږ وري دې څه پک وو واسو یې وکمو چې ویل سمینا ووری دل الله رب العزت طالبان رحم وکړه د دې ورسره مون بچو بل قول چې از ذکر کړی دي سمینا واسوینا زین کدا سوال راځي چې دیز ریکو مون بیا نافرمانی کو وی الله رب العزت خو دې زرو د حاله خبر دی نو ورې دي ته بیا عذاب نو ورکو له داږي و چې دا لا چې خلکو د اخلاص نوي له الله رب العزت چې د اخلاص ولا د دل وژن نارون مخلص دم تحقیقي جواب بعضو نماځقي اصل بنی اسرائیلو ډیر زیات نافرمانه نو کدی په معمولي مامري کاری رانی وی د دې وقبل کومه کټه یې ختم شوه وی سمره دین کې دینه فرمان نه نکړه بیا موهلت ورکول موسی عليه السلام سره دې غدداري نه کړې دي د موسی عليه السلام سره تحقیق کړې دي سره د دې چله په تناطو کو نه ښکې نه کړې دي خدایي په وجود الله را په عزت کې بیاوم ديته ډیر زیات عذابونه به نو ورکول مثال یې دی دنیا کې او روان ډیر زیات روان ماشومي نوکرہ غړې چې د باغبان ځان غلیک کاری او سزا کې رانی سي نو دره زمینی شپاده کېده زمرو رواني کې چې بس دې مړی قتل بي پهوالو والو, والو باندې دغه څه دې ډیر زیات نافرمانو نو کا په هر معمولې معمولې جرم باندې الله را برزې ډیراني ولې دې وجينا دا بصورتو کې ختم شي وي بل بعضو نماز ذکر کوي اصل دا تعلیم انسانان انسانانو د لپاره انسانانو تاسو په ظاهر باندې فیصله کوي او دا انسان د فار اوسم د حکم دي چې فضیلت یې په ظاهر باندې ښیې فضیلت څنګه چذې ظاهري خبرو کا سمین هم غوریدل د دې پټ رازونه دي یو متبل سرای د اخره فار د قیامت ورځ شته دي هغه والله را پرېز به حسابونه کوي علیمه بذات صدور دي خو دنیا معاملات هغه په ظاهر باندې کوي یو انسان په ظاهر کلمو ویل امسکید اسلام کارونه کوي بس کړي چې کافر هم دی خود سره مسلمانانو معاملې وکړي د انځو معاملات حقیقت الله سره و اوشری بو فی قلوبهم العجلا بکفرهم صلیشی یو په درون محبت سی به کفرهم په د کفر د دی باندې ورته دی یو یحب العجلا دا نه محبت دی په ځینو کې او محبت دا د رښتیس دی دی وجنه قلوب فی قلوبم ذکر کو وین وجا امام ابن کثیر دا ذکر کړو تفسیر ابن کثیرم فی قلوبم دی وجنه ذکر کیا اصل موسی علی السلام رسو سره توه کبرایشسته اصول زولو ذره ذرهک دریا ته وګرځولو د دې دمری میناوا لار دریا مخ یو طرف ته پټ شو هغه دریا موږ شروع وکړ چې وګوزکلی دیول مانا زموږ आवाजونو کېدې سن اثر پر دې تیلې وی وګو کې واخامه کا اغاز خپل اثر په خري قرطبی ذکر کړی د سرودرو سنشانات د دې پښونم پاتې شول حضره pore رسیدل چې دغه د قرآنی شریف نه نه معلومیږي دا الله ته معلومه ده او ابن كثير وجه یاد ذکر کې هغه بودی اوس کلی دی ویل دی لادی لادی او به چې د ژړتا لاړې دنن لاړې او خامہ قاد هغه څخه څه اثر ورکړي او بو کې مو ملشه ورسره دی وجه نظام ځکه چې تعظیم او عظمت کوي او اشربوا لفظکوی سکول په او د دې کې محبت د صیفه او د کفر دی دی موجه اشربو دی, دی, دی وجه او به چې دا, دا بدن ټول حصو ترې د قصیدا اوګه داله دا محبت د دې ټول بدن کې ګرځېدل دا انتهایی مبارزه خورا کو دانو سږ سږ بدن کې نه خوريږي او وګړي په آسانه دا مبارزه د په محبت کې قلب سما یامرکم او نبی اسلام ډیر بد یامرکم به ایمانکم چې حکم کوي تاسو په دې باندې ایمان نه تاسو ان کنتم مومنین فکرې تاسو مومنان زکب دې تاسو مومنان وئ قول انکانت لکومت دارو عمدار الاخره تو اند الله خالصا تم من دون الناس او اي نبي عليه السلام کچري وي کور د اخرت په نيز الله باندې سازه پارا خالص جوازي د نور خلقونه فتمنو الموت فزر جوكيد مرگ ان كنتم صادقين کچري تاسو رښتونی زين کي پديات بارے کي غني اعتراضات رازي یو وی اعتراض دار رازي کچري جنت انسان وي چې ما جنت خالص دي آخرت خالص دي نو علي هغه به مرغ واري وکه دا د نبی رسول الله تعالی په یقیني معلومه و چې هغه لپاره جنت دي نو ولي نبی رسول الله بیا مرګ نو وخت دار انبياري سره دوی صفه حديث د نبی الله تعالی پرمې لا يتمنن احدکم الموت ولا يذبه الا يذبه یو څانبه پتازه کې د مرګ تمنا نه کېدې دغه دی, دی نه کې څو څنګه د مرګ وسو غوښتو کې جواب دا دی د ثمراد ابن عباس رضی الله تعالی په پرمې وال مراد منه المباحله مراد د دینه مباحله ده دی وویل مون په حق باندې یو مونږه رښتونی و او سيد کتا ځان ترښتونی وای راضی کی بانو یو ځای باندې او څوک چې په غلطه باندې وی حق ده لپاره بخیری وکو بس پته بولېږي چې په حق و په باطل باندې څوک دی دوی غوډي مباهره تن مباهره کسی وی حق پر ست د لپاره نجات باطل پر ست د لپاره مرګ او هلاکت راضی پته بولېږي چې څوک په دې ټیم کې مرګ غواړي راضی مباهلې ټیم کې پته بولېږي نو دوی فتمنه والموت ارزو کوي د مرک، ارزو د مرګ دی هغه څه هينه ده سو وختونه کې صحیح ده یو په هغه وخت کې صحیح ده انسان خوې کې زموږ دین خرابيږي په دې ټین کې انسان بیا مرغ غوښته شي اګه څنګه امام بخاری رحم الله زانه په اړه بیا مرغ غوښته او کله چې د بادشاہ ترامن ډیر فتنې پراخلې بیا امام بخاری رحم الله زانه په اړه په خوله مرغ غوښته دوی مدیس کراځي نه ویلي سن احمد فرمي انسان خامخا ځان له مرغ نو هغه اجازه دوی اللهم اذا كانت الحياه خير لي وامتني اذا كانت الممات خير لي الله ما ترغې پوري ژوندې او ساتي تر سوچې جون زما ده فارغ وره او بهترې وي او ما ته هغه ټینګ چې مرګ کله چې مرګ زما ده فارغ وره بهترې وي خداده په دوه چې انسان تپته لري زه خپل دین نشم نو په کې دا واقعي کې الله ما را فارغ مرغوري ما ته مرګ راولي دې چې سړې کوې او آ موقات ته ځای مرګني چې غوته وجودي او مقامي نبی عليه السلام یو ځېګی خطاب کول او ډیر زیات غالبا روایت د سید قدرت رضي الله تعالی نبی عليه السلام ځا ته پورا اثر خطاب وک چې خلکو چې دې خپل صادرونو رومانو په خوږو کې ورکو جړلې او سرګې والی دې کې وطن نبی څنګه قیامت ذکر وکول یو تن وی یا لږه متمرګه غل نبی څنګه مرګ انده پرمخ وړي ځکه انسان کې ژوند ډیر اعمال کولی په د دنیا م مصیبت په تکلیف د وجنه بالکل مرګ نه غوښنه وکړي او که انسان خوږی زمما دین خرابېږي بیا د دې طریقې باندې الله کماله لپاره جون به تر ویجمندې مې او ساتي کما مرګ به تر وینه ماته مرګ راوړي ولین ی تمنه او ابد مما قدمت ای دیهیم ولین ی تمنه او چری بارزو اون کی دی د مرگ ابدان همیشا به مما قدمت ای په سبب د هغه چې مخکې لګري لاسونو د دې ايته نسبت ځکه کیږي چې اکثر کارونه په لاسونو باندې کیږي والله علیمون بالظالمین الله رب عزت په هله په ظالمانو باندې ولا سجیدن نفهم او خامقه بیا په مومی تدیلرا احرفو الناس ډېر هرڅه د خلقونه علی حیاتن په جون دي علی حیات الدنیا یعنی په دنیا باندې دا یهود ډېر خوخي او من الذین ناشرکو او بعضه کسانه چې مشرکان دي ودا ودی دیر خوښي خو اصل یو جدي مسلمان د وګت جون ارمان کوي او وګت جون به تروالې دي هغه دا نبي علي فرمی فرمي خيركم من طال عمره وحسن عمله تاسو کې به تر هغه دی چې د هغه عمر او عمل خسته وکم مسلمان غواړي دې لپاره به غواړي چې په نیک عمل زیات وکم او کافر چې وګت جون غواړي هغه دې لپاره غواړي چې دنیا مزه ترڅو وکم او نو وګت جون وخت زنده لپاره به یې جوبد أحد کوقل گهणي هاريو ددونا له يمر وال په سنین کیشمر دده زر کالا وما هووابي مزح ذحقی او ن دی دا عمر دده بچک اون کېده لرا منله ذابي 10 نه اومر قشمر ددي ننظررقاللهون والله بسصي رو بما عملون او الله رپ زر دیدون کې پ غصباندي چې دی ساعمل ک دیز پورې اوله ح خمهشله تکیانوي نمبريات کري چې ثبات توهیزو په آخر داوانا ان دله